Pozdravljeni, v tokratni pridobi z omenjenih bodo dr. Marta Gregorčič, eh, pitole, ne vem, Ana Podršič in Primašnja Bensoš, ter pardon, eh, predstavljali dogajanja v okupiranem Iraku. Eh, na razpolago je tudi izdaja časopise za kritiko znanosti, posvečena tem dogajanjem, ki stane? 10 evrov. 10 evrov. O, o, o, o, o. Hvala lepa. Uh, prav vsi lepo pozdravljeni. Uh, Pri časopisu za kritiko znanosti smo leto so v začetku leta. hvala. Hvala. Uh, v bistvu simbolno 19. marca izdali to publikacijo Oslovajanje Iraka, s katero smo poskušali upozoriti na to, da smo prehodili sedem let vojne v Iraku, če štejemo samo zadnjo oknizivo in da v bistvu imamo v Iraku 25 permanentne vojne. Uh, skupaj s samijem Aldagistanijem, ki danes ne more biti z nami, ker študira v uh, Bosni, sva nekak poskušala zbrati najbolj relevantne domače avtorje, Dva izmed njih imamo danes tudi, oziroma sta z nami. In nekatera tuja besedila iraških avtorjev, ameriških avtorjev prevest, s katerimi bi poskušali čim bolj osvetliti problematiko Iraka. V bistvu dnevna politika, preg dnevne politike in medijev lahko slišimo samo, kdaj pa kdaj kakšno je število mrtvih ali pa kdaj se pripravljajo nove ofenzive. Veliko manj vemo o, o zadjih napadu na Irak, veliko manj vemo o, o Iraku pred prvo vojno, o posledicah prve zalivske vojne in sploh o aktualni um, geopolitični politiki na Bližnjem vzhodu in tudi znotraj ogibanih, osvobodilnih gibanih, znotraj samega Iraka. In um, glede na to, da smo, imeli, da smo v Sloveniji v okviru mesta žensk leta 2008 gostili tudi Hano Albajati dekle ki je zelo aktivna znotraj Brussels tribunala Uh, in glede na to, da je skupaj z ostalimi avtori pripravila en, bi rekla, dokaj političen članek, ki govori o izhodih tudi za iraško krizo, uh, zato tudi na nekaj način naslov, svobajanje Iraka, uh, smo se odločili, da pripravimo to številko in da v Sloveniji, glede na to, da se nič ne dogaja in da so v zadnjem letu samo zofijni ljubimci s tremi pismi upozorili na vlogo Slovenije znotraj Iraka oziroma na, na, na slovensko okupacijo, če smemo tako reči, oziroma našo vlogo pri vojnah na Bližnem uh, vzhodu, v Srednji Aziji in tudi včeršem mednarodnem prostoru, uh, se nam je zdelo smisljeno desaj neka taka publikacija. In zdaj, uh, glavni namen je bil, ne da uh, poskušamo biti pretirano akademski in kazati, kaj bi se trenutno v Iraku lahko dogajalo, ker, Iraku trenutno ni mogoče upravljati terena in tudi informacije, ki prihajajo, prihajajo strani embedded žurnalistov, se pravi ljudi, ki skupaj z ameriško okupacijo uh, raziskujejo to, kar se dogaja. Tako da smo poskušali pristopati nekoliko drugače. <clears throat> Številni avtori, zlasti uh, prav ta prvi osrednji uh, članek uh, iraških avtorjev in enega palestinca, uh, pa tudi nekateri drugi uh, uh, avtori poskušajo iskat kaj se da v tem trenutku znotraj različnih področjih sploh narediti. Članek Hanel Bajati je, ima naslov Genocid združenih držav v Iraku. Nostal je, Objavljen je bil leta 2007, nastajal je več let in sicer z namenom, da bi pravne strokovnjake po svetu, imamo številno združenje od pravnikov proti vojni do Brussels tribunala, do raznih drugih organizacij, skratka, da bi vsem tem ljudem, ki se na nek način ubijajo na pravnem nivoju proti vojnom, omogočil nek background, dovolj informacij, primerne argumente, zakaj se v Iraku dogaja genocid, kakšen tip genocida se izvršuje, kako ga lahko pravno formuliramo in kje iskati izhode in recimo oni sugerirajo da bi moglo nastati neke vrste mednarodno sodišče, kot je nastalo v primeru vojne na Balkanu, nek nov hak, ne, ki bi obravnaval to problematiko. Hkrati pa so ti avtori udeleženi skupaj z Brussels tribunalom in ostalimi aktivnimi uh, uh, odvetniki tudi v različnih tožbah, ki so že bile izdane na nacionalnih sodiščih v Španiji, v Nemčiji, v Kanadi in tako naprej. Te tožbe so bile zelo različne in tudi različno uspešne. Recimo v Španiji je tožba uspela proti uh, trem ameriškim vojakom, ki so ubili uh, španskega novinarja, hkrati bi v tistem obdobju uh, ubiti še drug novinar iz uh, vzhodne Evrope. Uh, ponekod so padle tožbe proti uh, Bushu, proti Blairu. Zadnja večja tožba, ki je bila tudi uh, prijavljeno v Španiji leta 2009 in jo je sodišče zavrnilo, pa je bila tožba proti vsem zadnjim štirim ameriškim predsednikom, se pravi predsednikom ZDA in vsem zadnjim štirim uh, premjerom uh, britanske vlade. Tudi ta je bila zavrnjena. Seveda, Brussels tribunal in te odvetniške ekipe z vsako, uh, vsako ustavitvijo sodnega procesa na nek način seveda pade motivacija in tako naprej, ampak te tožbe se vrstijo. In uh, po eni strani bi jaz rekla, da imajo kar velike možnosti, glede na to, da se vse več ljudi znotraj tega polja aktivira. Recimo, eden od avtorjev recenziji uh, Nick Dževs, prav zadna, zadnje besedilo, zadnja recenzija v tej številki, on je delal recenzijo knjige ki govori o kulturnem čiščanju v Iraku, govori o umječevanju muzejev, šol in drugih institucij, obranava to knjigo, ki so jo tudi izdali pri Brussels On kaže, kaj bi lahko kademska javnost v primeru Iraka naredila. Um, Medard Kržišnik, ki ga danes žal ni z nami, je, je avtor članka, uh, uh, govori, ka, kako se lahko vojaki, ki so v Afganistanu ali v Iraku, uh, umaknejo brez da bi utrpeli pravne in druge posledice, brez da bi izgubili socialne pravice. Skratka, kako lahko zahtevajo ogovor vesti, ne da bi s tem ugrozili svoje družine in svojo lastno pozicijo vojaka sredi vojne. Zdi se mi, da je pač v neki meri dokaj bogata številka, kolikor se je pač dalo ta trenutek v Sloveniji narediti in kolikor se je pač dalo tudi dobiti literature. Če jo boste brali, notri je ogromno nekih linkov, na literaturo, ki je že dostopna raznih dokumentarnih filmov, ki tudi, če so ameriške produkcije, so izjemno informativni. Notri dobite cel segment nekih informacij, ki verjamem, da ko bo konec okupacije, bomo še bistveno bolj presenečeni, kaj vse smo v, v vsem tem času še zamudili. Recimo, mene so presenetla neka dejstva, v katerih v, v te številke niti ne poli, polemiziramo v veliki meri ali pa sploh niti ne omenjamo, navajamo pa reference ali pa navajamo filme, ki to prikazujejo. Recimo, ena predpostavka je, da je ameriška vojska želela na lahak način okupirati Irak, se pravi, zato bi mogli predpostavljati, da je želela v svojo vojno vključiti tudi iraške sile, ki bi se predale američanom. Dokumentarni filmi ameriške produkcije dokazujajo, da je 300 tisoč iraških vojakov, celotna vojska v Bagdadu čakala na, ameriško, na ameriške ukaze in želela ameriške ukaze, ker so se želeli ogniti vojni. Se pravi, tako je po prvih bombardiranih leta 2003 je celotna ameriška voj, pardon, iraška vojska, ne glede na to, ali so bili noc sun, Suniti, šiti ali Kurdi, čakala na ameriško povelje, ki je bilo obljubljeno, vendar se nikdar ni zgodilo. In ko je uh, vojaško povelje v Uh, Bagdadu prevzel uh, Paul Bremer, je v bistvu uh, razpustil celotno iraško vojsko. Druga stvar, ki me je blazno šokirala, sem recimo, tudi jaz bila v to, da uh, so američani seveda primerno upremni svoje lastno vojsko. Ameriški vojaki pričajo, so dokumentarci, kjer stoji pred njimi ali Donald, Donald Rumsfeld, ali Dick Cheney, ali kakšen, recimo Bush ko jih prosijo, če jih lahko primjerno oborožijo, za spopade v Iraku. Ameriška vojska sploh ni primjerno oborožena in tudi zato so civilne žrtve na strani ameriške vojske, ne, kot okupatorske vojske, tako velike. Tudi teza tega prvega članka, ki ga bom večkaj dones po mojo tudi če poudarila, ki po je neka bolj celostna raziskava ali pa tudi podaje neke celostne ugotovitve, Njihova teza je, da v bistvu je bila strategija ZDA, da ostane Irak popolnoma fragmentiran, da se tam ustvarja in zdržuje vojna, da niso želeli napasti v letu ali dveh, ne, spostaviti neko demokracijo, kar pravijo, da uvažajo in tako naprej v Irak, ampak da potrebujejo nestabilen Irak. Po drugi strani, če gledamo z bombardiranjem na Irak, prve stvari, ki so bile uničene, kljub temu, da so ameriške različne ameriške organizacije je tudi ambasadorka, začasna ambasadorka ZDA v Iraku v, v Bagdadu takoj na začetku leta 2003, da so opozorili, katere kulturne in zgodovinske znamenitosti bi mogli ne zavarovati, preprečiti njihovo uničenje, da so prav vse te točke takoj padle. In to je recimo Nacionalni Bagdadski muzej, ki je imel Vredno je eno najbogatejših dediščin, artefaktov in tudi to reprodukcijo nekaterih teh artefaktov smo naredili uh, v tem ČKZ-ju, zgolj zato, da se vidi to široko bogatstvo, ki je imel Irak. Druga stvar, napadena je ba semenska banka, ki je bila ena najmočnejših semenskih ba bank sploh iz arabskega sveta. In uh, seveda napadani so bili civilni in drugi objekti, uh, Tako da v uh, uh, bistvu ni bilo moč uh, recimo zavarovati te neke kultične, uh, kulturne dediščine. Naslednji podatek, mogoče ki bi ga še izpostavila, je, da so, da so američani natančno poznali, poznali uh, preko 80 uh, mest, kjer je bilo shranjeno orožje, ne jedrsko, ker jedrskega pač niso najdli, ampak vse drugo orožje uh, in da američani niso vzeli, prevzeli tega orožja z izgovorom, da pač nimajo dovolj številčne vojske. Tako je to orožje ostalo skozi celotno leto 2003 na teh točkah, za katere so tudi račani vedli, so, in da se seveda iraška vojska osvobodilna, kakršnakoli, začela, ali pa teroristi, kakrkoli jim pač kdo želi reči, so se začeli oborožovati. Um, mogoče bi jaz na tem za mestu končala, pa bi dala besedo dr. Primožu Štervencu, ker uh, bi nekoliko osvetlil, uh, kar je naredil tudi v, v članku v tem ČKZ-ju, zgodovino uh, v Iraku in mogoče bomo tudi prek tega pol poslednje um, reflektirali, kaj se danes dogaja v Iraku. Primož, prasi. Hvala, Marta. <koh> Pozdravljam vsi skupaj. Po dolgom času sem spet v Mariboru, tako da mi je kar všeč to. Veseli da to ljudi zanima ta situacija v Iraku. Namreč urednica uh, te publikacije, Marta, mi je dala nalogo napisati nekaj zonalni politiki Iraka. In uh, ko sem začel pisati zonarni politiki Iraka, potem moram reči, da sploh karkoli govorimo o bližnjem vzhodu v arabskih državah tega ne moramo poznati nikako, ne če ne poznamo zgodovine dobro. Sicer obstaja nek pregovor historija magistra vitez, torej zgodovina je učiteljica življenja, ampak to še toliko bolj velja tukaj na Bližnjem vzhodu. Strinjal bi se z novinarjem ameriškim oziroma britanskim novinarjem Robertom Fiskom, ki je rekel, da, ki je pravzaprav legendarni, največji poznavalc verjetno novinarski bližnjega vzhoda, ki je rekel, da mlaci novinarski, ki hodijo v na bližnji vzhod z nekaj iztiskanimi strani iz, iz interneta, torej ne morejo tega poznati, ker je preprosto ta regija preveč bogata zgodovino in ljudje se tudi preveč zavedajo zgodovine. Torej, ko ocenjujemo znanje o politiko Iraka, moramo poznati tri determinante. To so prvič identiteta. Identiteta je sploh na celotnem bližnjem vzhodu ena zelo pomembna tema, namreč Če pogledamo na, na regijo z vidika teorija mednarnih odnosov, potem vidimo, da prevedojoča teorija mednarnih odnosih to je realizem, ki pravi, da so poglavitni akteri v mednarnih odnosih države in pa, da v mednarnih odnosih obstaja anarhija zaradi tega, ker ne obstaja svetovna vlada, torej privede do tega, da naj bi se države potem predsem, v tem anarhičnem stanju borile za svoj lastni obstoj. Torej, ta realistična teorija ne more dobro, dobro osvetliti oziroma razložiti mednarnih odnosov Bližnjega vzhoda, kajti na ta realistična teorija implicira, da imajo države izdelano oziroma neko koherentno nacionalno identiteto. Torej, da naprimer v Evropi hipotetično govorim, da znotraj neke države nemčije obstajajo ljudje, 82 milijonov ljudi ali pa večina teh, ki se ima za nemce, potem pa skupaj določajo nek nemški nacionalni interes in temu oblast slediva v zonalni politiki. Torej na Bližnjem vzhodu so te koncepti zelo problematični, kajti znotraj posameznih držav na naprimer Irak, Iran, Sirija, Transjordanija, Libanon, torej ta nacionalna identiteta nikakor ni izoblikovana. Namreč tudi zaradi tega ne, ali pa predsem zaradi tega ne, ker so Marsi, katere meje popolnoma umetno povlečene, povlečene oziroma, na, oziroma narejene, to se je zgodilo v času kolonializma. Tako da prebivalstvo znotraj posameznih držav se v veliki meri identificira z podnacionalnimi identitetami, to so plemenske, etnične, religijske ali pa kar je zelo pomembno v bližnjem z naddržavnimi, nadnacionalnimi identitetami, to je za arabsko, arabsko nacijo širšo, ali pa z islamsko oziroma muslimansko umo, muslimansko skupnostjo. V tem smislu, torej, je identiteta pomembna in pri Iraku je ta identiteta še toliko bolj problematična zaradi tega, ker je bil Irak kot moderna država, torej, ne govorim o pojmu Irak. Irak v, v jeziku pa pomeni ravna zemlja in arabski geografi so pokrajno Irak poznali skozi zgodovino, torej z srbiščem v Bagdadu, ampak govorimo o državi, kot jo poznamo danes. To državo so popolnoma umetno vzpostavili Britanci v procesu, ki je trajal od oktobra 1920 do 23. augusta 1921, ko so na prestolu, torej v monarhiji Iraki so vzpostavili, ustoličili Fejsela, Ibn Husina, Ibn Alija, Al hashima Za tistega, ki ima rad malce filme in tako naprej, to je tisti se ki se je z Lorenzovom arabskim boril proti Osmanom na strani Britancev. Torej, Britanci so to državo spostavili umetno in sicer na tak način, da so združili tri nekdanje osmanske elite pokrajine to, je, to so bili Basra na jugu, Bagdatu, Sredi in Mosul na severu. Tisto, kar hočem pravzaprav reči, razdružil so tri različne populacije, šitske arabce, 60% pribivalstva, okoli 60%, sunitske, arabce, okoli 20% in pa kurde, tam okoli 18-17%. In zaradi te, zaradi te umetne tvorbe in zaradi različnih populacij, torej namenoma, zdaj, zdaj naprej bom predvsem govoril o teh treh glavnih skupnostih seveda pa so obstala tudi močna judovska skupnost pa krščanska skupnost in tako naprej, ampak predsem v okviru teh treh skupnosti bom govoril, zaradi te umetne narave Iraka, torej nikoli identiteta Iraka, torej, iraških oblasti, ni bila natančno določena oziroma trdna. O čem govorim? Predsem se je zastavljalo vprašanje, kaj je Irak? Ali je predsem nacionalna država, torej država, ki ima iraško identiteto, ali pa je arapska država znotraj širše arapske nacije. In tisti segment prebivalstva, ki je Iraku vladal od samega začetka in pravzaprav vse do zrušitve Sadama Husseina aprila 2003, pravzaprav, če so še malce, globili tisti segment prebivalstva, ki je vladal od 1638. Ko, so, ko je Osmanski imperij dobil nadzor nad tem ozemljem, to so bili sunitski arabci. Torej, manjšina, 20% ljudi, ki je imela nadpovprečen proporc vplivnih položav in je od samega začetka tako drugače vladala v tej državi. Torej, ta skupina je Irak v čas percepirala kot arabsko nacijo, kot del širše oziroma kot arabsko državo, ki del širše arabske nacije. Ne na zadnje zaradi tada, ker je, ker so v iraški sunitski skupnosti delovali nekateri pomembni arabski nacionalisti, na naprimer Sati al-Husri, ki je intelektualni oče arabskega nacionalizma. Torej, ta človek je sicer izhajal iz Sirije, ampak je postavil temelje iraškemu izobraževalnemu sistemu. In pa stvar, ki je še bolj logična, veste, ker so sunitski arabci manšina bili v Iraku, to je 20%, vendar pa so vladali Torej so se naravno hoteli nasloniti na širši arabski svet, kajti v širšem arabskem svetu imajo veliko večino sunitski arabci. Torej, ti sunitski arabski oblastniki so Irak videli kot del širše arabske nacije, vendar pa Iraka kot takšnega nikako niso videli kurdi in pa šiitski arabci. Kurdi že zaradi svoje etnične opredeljenosti, namreč kurdi so indo. Evropskega izvora, iranska etnična skupina, torej se posem razlikujejo od semitskih Arabcev in so protestirali, oziroma se borili proti opredelitvi Iraka kot arabske države. Poleg tega pa tudi večinoma šiitski Arabci, torej večinska skupnost, z nekoj zemo, torej lajčni šiiti, ampak to je manjši del šiiti, šiitov, so se torej so pristajali na irako arabsko državo kot del širše arabske nacije. Vendar pa večina šitov, religioznih šitov ni pristajala na to identiteto arabsko. Kaj ti menili so, da je arabski nacionalizem predvsem sunitski projekt in pa drugič, menili so, da je arabski nacionalizem sekularna, sekularna ideologija, ki jih bo ustroločila od njihovih bratov po religiji v Iranu. Naj na tej točki spostavim, torej to je pomembno spog za razumevanje širšega konteksta, da Iraški šijiti so po svoji religiji, torej so rodniki 85 do 90 procentov prebivalstva Irana, namreč v boji so šijiti dvanajstniki, isna šarija. Dvanajstniki so najštevilčnejša in teološko najbolj ravnotežena skupina ši, ločina šijitov in velikokrat se jih je nači šijiti kot takšnimi. Čeprav naj povdarim, da vsekakor to niso edini šijiti, ki na svetu postajajo, Ne na najmalce populariziran stvar, verjetno ste brali, ali pa ne ste brali, Vladimira Bartola in njegov Alamut. Torej, zelo popularna knjiga, tam noter se govori o nekih asasinih, ampak ti asasini so, so znaka, ki so jih dal neki šiitski ločini evropejci oziroma križari. Bol objektivna je znaka za te šite bi bila Nizariti, to je bila specifična ismailitska nizaritska podločina, ki ima še danes, to je manj znano, te asasini v naši terminologiji imajo še danes sedež v Mumbaju, v Maharaštri, v Indiji. In ko v križanke rešujete, pa vidite, Aga Khan IV, je to njihov voditelj še danes, torej, v bistvu še danes obstajajo. Torej, te šiti in kurdi so nasprotovali arabski identiteti in v redkih, redkih delih zgodovine Iraka, ko so prišli na oblast, so začeli iraško znanjo politiko preusmerjati strano do arabskega sveta. Namreč, sunitske elite, ki so večinoma vladale Iraku, so ne nekšno znanjo politiko namreč usmerjale proti arabskemu svetu, Jordaniji, Siriji, Palestini in Egiptu. Uh, v tem smislu bi rekel, da, da je treba še neki podarti namreč, da v Iraku so ne tekmovale tekmovali tri identitete. Namreč, podnacionalna, kot sem že omenil, nacionalna in pa nadnacionalna. In to je vsakokratnim oblastnikom omogočilo, da so v skladu z svojimi lastnimi interesi in pa interesi politike zmeraj znova, ko so prišli na oblast, določali na novo zonanje politično identiteto Iraka, ponovaco so določali iraško identiteto ali pa arapsko. Torej. Sadam Hussein, torej, ko smo ravno pri, pri Iraku po letu 2003, je neko zanimivo kombinacijo naredila oziroma sploh stranka Bas namreč uh, kombinirala je identi iraško identiteto in arabsko identiteto. V osemdesetih letih je Irak začel, je Irak zgradil najprej na podlagi iraške identitete neko močno državo, potem so pa na podlagi te močne konsolidirane države hotel uveljavljati vlogo Iraka v arabskem svetu kot neke vodilne arabske države in to je dejansko in v dobri meri začelo uspevati Novembra 1978 na vrhu arabske lige oziroma na arabskem vrhu Bagdadu je Irak že začel prevzemati neko vodilno vlogo v arabskem svetu. Naslednja determinanta torej, je geografija. Irak je bil spostavljen umetno in treba je reči, da tako, ko je bil spostavljen umetno, je več čas pri iraških oblastnikih obstajala tudi neka skoraj da podzavestna, podzavestna občutek strahu, ogroženosti, torej reka so, tako kot so nas Britanci umetno spostavili, bi nas nemarala kot tudi umetno razstavili. Poleg tega temu treba dodati pa tudi občutek geografske prikrajšanosti. Namreč, če pogledamo na zemljevid Iraka, oziroma na zemljevid in tam vidimo državo Irak, vidimo, da ima Irak izjemno ozak dostop do perzijskega zaliva ali kot Iračani včasih pravijo, Arabskega zaliva, namreč samo 27 mil, 27 mil, to je zelo ozak dostop in Irak je tako država brez morja. In zaradi tega, torej zaradi te, tega občutka geografske prikrajšanosti so iranske oblasti vse čas vodile neko politiko, s katero so hotele vendarle izboljšati ta dostop do Perskega zaliva in v tem smislu so vodile ostro politiko do, do Irana, v smislu razmejitve na Šatal Arabu, Šatal Arab reka je namreč tisti menik z Iranom in pa nasproti Kuvajtu. Namreč dva kuvajska otoka, Varban, Kubijan nadzorujeta uhod v Hor Abdulah, to je vodna pot, ki vodi k drugemu največjemu iraškemu pristanišču. Treta determinanta Iraka oziroma iraške zonalne politike je pa to, da da iraško pribivalstvo oziroma iraški oblastniki so, so skozi celotno zgodovino hoteli ohraniti oziroma je pri njih obstala močna želja po neodvisnosti od mešavanja zonalnih sil. Namreč treba je vedeti, da uh, v menu sem že oziroma povdaril, da so Irak umetno spostavili britanci, kljub temu, da je Irak formalno neodvisnost dobil leta 1932, Pa je dejansko, dejansko, de facto dobil, stvarno dobil neodvisnost šele 14. julija 1958, ko je bila zrušena monarhija, torej ko je bila zrušena ta vladarska hiša Hašimitov, ko je bil zrušen Faisal II drugi v Iraku in se je prenehal ta ogromen britanski vpliv. Torej, glede na to, da je Irak tako pozno dejansko neodvisnost dobil, jo je potem vse čas zelo ljubosumno varoval in poskušal utrjevati. In to mu je v doberšnji meri tudi zelo uspevalo, seveda vse do leta 2003, oziroma do meške okupacije, ko je se je ta zgodba pridobivanja neodvisnosti končala. V tem kontekstu torej želje po neodvisnosti pa bi rad uh, še, ozir ne umenil, ampak vendarle morda celo nekaj več povedal o tem, kaj je po mojem mnenju dejansko privedlo ameriško politiko do tega, da je že prvo zalivsko vojno leta 1991 sprožila in pa pol, da je trajala, da so se sankcije implementirale naslednje desetletje, pa pol, da je prišlo tudi drugega napada na Irak. Če pogledamo danes na muslimanski svet, potem, to je milijarda, 400 milijonov ljudi, potem se moramo zavedati, da ta, da večji del te populacije meni, da zahod nas proti muslimanskemu svetu vodi neko politiko zatiranja izkoriščanja oziroma marginaliziranja povedano drugače, muslimani menijo, da, da jih zahod na nek način ne posti do besede. In a, torej, če različne avtore parafruzira malce, bi rekel, torej Bari Buzan, varnostni analitik, pravi, da je islamski svet oziroma muslimanski svet edina od štirih klasičnih civilizacij, ki si po zahodnih imperijev ni uspela ponovno veljaviti kot pomemben svetovni akter. Richard Falk, mednarodni pravnik iz Princetona, pravi, da, da, da so muslimanska stališča nepravično zastopana v glavnih oblastnih strukturah svetovnega reda. Ahmed da ne vem, če vam je znano, to, mi to je aktualni turški zonarni minister, sicer pa briljanten, briljanten akademik in pa intelektualec, pravi, da muslimanske množice v obstoječem mednarodnem sistemu vidijo mednarni sistem, ki ni dejansko neutralen, neutralen razreševalec svetovnih problemov ali pa problemov, s katerimi se obada tudi muslimanski svet, ampak menijo, da je obstoječi mednarni sistem na nek način pristranski do muslimanov, predvsem pa da uporablja dvojna merila. Najva samo spomnim, ko se palestinci borijo za svojo samo odločbo, do katere imajo popolnoma vse pravice po mednarnem pravu, Ko so začeli na primer prvo antifado leta 87, pa potem drugo antifado se na zahodu velikokrat ali pa skoraj da praviloma te boji uh, okarakterizirajo kot nek terorizem velikokrat, ne. Ko je v vzhodni Evropi leta 89 prišlo do žametnih revolucij, do nekih uh, padcev režimov, pa je bila to seveda zmaga svobode. Potem nadalje na primer uh, klub Temuda, kot sem že omenil, je muslimanov več kot 1 milijarda 400 milijonov to pomeni 25% svetovne populacije, pa v varnostnem svetu OZN nimajo svojega stalnega predstavnika, nimajo stalnega člana v varnostnem svetu, celo več, eden od stalnih članov varnostnega sveta, to so ZDA, takore praviloma in pa konsistentno blokira najbolj legitimne pozive arabskega sveta in pa muslimanskega sveta, da naj vendarle zaščiti palestinsko prebivalstvo pod izraelsko okupacijo. Skratka, dejansko nekaj je na tem, da se muslimani lahko čutijo zapostavljene in ne smemo preveč nasedati na, to, na, to, na ta diskurs, na katerega naletimo v večini medijev, češ, muslimani so neka anahronistična, fanatična, agresivna populacija, ki se preprosto ne zna sprijazniti z modernostjo. Uh, ob tem bi dejansko rekel, ja, da pri muslimanih je ta občutek, marginaliziranosti in prikrajšanosti tudi, tudi zaradi tega tako toliko večji, ker je pri njih izjemno močna muslimanska samopercepcija. Torej, neko samozavedanje, lahko bi rekel celo samozavest pri muslimanih. O čem govorim? Namreč uh, Francis Foucajama, verjetno poznate tega političnega filozofa, je letih, letih 92-93, v spostavu, oziroma oziroma neko tezo The End of History, konec zgodovine, zgodovine, torej, v kateri je, če malce simplificiram, podal tezo, da je obstoječa stopna razvoja, do katere je prišel predvsem zahod, se pravi to liberalna demokracija in pa kapitalizem v svoji težni obliki, da je to prav zadnja točka zgodovine in da prav pravzaprav sploh ni potreben noben intelektualni napor več, da bi karkoli koli boljšega lahko še vzpostavili. Torej, največji muslimanski intelektualci, tudi živeni Ahmed Botoglu, protestirajo proti tej tezi, da smo prišli do konca zgodovine, kaj ti pravijo, da lahko da je zahodna civilizacija res postavila materialno, materialno superiorno paradigmo, torej res je, če pogledamo islamski svet, pa zahodni svet, vidimo, da zahodni svet se v za pravzaprav nekom materialnem neko bogatstvu. Ampak muslimani pravijo, torej, da to, da je zahodni svet spostavil materialno superiornost, ne pomeni, da je, da je to lahko neka najvišja in pa končna stopna razvoja človeške civilizacije. Kaj ti pravijo, resnično legitimnost lahko izhaja samo iz vrednostnega sistema, iz sistema vrednot. Skratka, muslimani imajo nek popolnoma drugačen ontološki, epistemološki in pa aksiološki pristop kot ga ima Zahod in so prepričani, da lahko ponudijo neko alternativo obstoječi, obstoječemu zahodnemu uh, konceptu, ki je, kot vemo, s to finančno krizo postal precej uh, razgalen v negativni smeri. Torej, da ne bom predolk, če to zavijem v teorijo mednarnih odnosov, potem bi lahko na, na bližnji vzhod aplicirali tako na strukturalistično teorijo. Ta strukturalistična teorija pravi namreč, da je treba v globalnem okviru brati globalne, globalno strukturno delitev na, na tako imenovano jedro ali center in pa na periferijo. Jedro, center torej naj bi tvoril Zahod, ki je v času kolonializma, imperializma torej razširil svojo divino na tako rekoč celoten ostali svet, tudi na, na muslimanski svet, periferijo pa tako rekoč države v razvoju. Uh, torej, odnos med periferijo in pa jedrom naj bi bil seveda odnos, naj bi v tem, da je jedro, center je superiorno, je nadrejeno, tem, ko periferija je podrejena in pa, in pa odvisna. In dejansko, če pogledamo v bližnji vzhod, lahko vidimo, da v času kol kolonializma, to je to čez celotno 19. stoletje, in pa pol do polovice 20. stoletja, pa z neokolonializmom pravzaprav še naprej, je dejansko muslimanski svet postal periferija. Torej, obstajajo vsaj tri indikatorji za to. Prvič, politična fragmentacija. Veliko držav, ki danes obstajajo na Bližnjem vzhodu, je popolnoma umetno vzpostavljenih. Irak sem že omenil, Jordanija, torej Hašimitska kraljevina Jordanija je bila leta 21 umetno vzpostavljena kot Transjordanija, Libanon, Tudi umetno spostavljen Francozi torej so vzeli Goro Libanon, kjer so priladovali kristijanima maroniti njihovi zgodovinski krščanski zavezniki, in temu so priključali tri priobalna, večinsko-sonitska mesta, tri Beirut, Sidon in pa šiitski dvanajstniški umoči Džabal Amil na jugu, tam odreke od Litani tani naprej, in pa dolino Beka na vzhodu. Ali povedano drugače, raz, torej imperialni gospodje so razbili zgodovinsko Sirijo, torej država, ki jo danes poznamo pod, pod nazivom Sirija je bila zgodovinsko, pravzaprav mnogo, oziroma ta država je samo del države, ki je bila zgodovinsko imenovana Sirija, ta zgodovinska Sirija je obsegala še današnji Libanon, Jordanijo in pa Palestino. Torej, fragmentacija politična, kaj ti mnogo lažje obladovati neko fragmentirano politično področje, ki nima velikih, močnih akterjev. Drugič, Bližnji vzhod je v ekonomskem smislu torej, v moč izrazito podrejenih ekonomij. Tukaj torej bi priporočil nek članak, ki sicer izvira iz leta 1971, vendar je vsekakor zelo aktualen še danes, Johan Galtung, norveški akademik, The structural Theory of Imperialism, torej strukturalna teorija imperializma. Johan Galtung, ki je namreč govoril o tem, da ko govorimo o ekonomskem, ekonomskem položaju periferije, potem lahko govorimo o, o odnosu feudalne interakcije Ali pa, in pa kot pravi, odnosu vertikalne interakcije. To pomeni, da praviloma, torej jedro, jedro od periferije dobiva samo primarne produkte oziroma surovine. Medtem, ko nazaj v periferijo prodaja končne izdelke, industrijske izdelke in pa tehnologijo. In arabske oziroma muslimanske ekonomije so po koncu kolonializma, torej formalnem koncu, če pogledamo dejansko, več ali manj proizvale enega ali pa morda dva primarna produkta surovini. Egipt bombaš, Sirija bombaš in Svilo, Pakistan bombaš in Juto, ko se je Bangladeš Bangladešu smo sovil leta 1971, torej to še Juta odpadla, današnji Pakistan ima samo še bombaš, Malezija gumo, Periske, v perijskem državu, zali, zalivu države, pa nafta. Torej monokulturna gospodarstva. In Galtung povdarja, da ta monokulturna gospodarstva, ki izvažajo samo eno ali pa zelo malo primarnih produktov, so izjemno ranljiva za nanihanje svetovnih, nanihanje popraševanja in cen teh primarnih produktov. In to je spoznal tudi Sadam Husin oziroma Irak v 80 letih. In pa tretja, tretja Po mojem mnenju, pomembna sestavina tega, torej te periferičnosti uh, Bližnega vzhoda, to so klientske elite. Namreč tisto, kar je zahodu zelo dobro uspelo vzpostaviti, to, da je vzpostavil najprej iz v svojih vlastnih šolah ali pa v, v šolah, ki jih je vzpostavil na bližnjem vzhodu, k temu pravi klientska elita. To so elite, ki če pogledamo, ki se zelo dobro torej, povezujejo z elitami centra. Tako, da imamo pravzaprav koalicijo centra, centra držav centra, torej Washingtona, Londona, Pariza, teh elit, z elitami v arabskem svetu. Na račun seveda periferije, to je torej prebivalstvo, še še prebivalstvo v, v muslimanskem svetu. Torej, elite centra in elite periferije si delijo si prekrivajo ekonomski interes, svetovni nazor in pa percipirane grožne. Povedano drugače, marsikdo se vpraša, kako da arabske države ali pa države izvoznice nafte teh naftnih dohodkov ne znajo nekako bolje uporabiti za neko večjo samostojnost arabskega sveta. To je veliki miri tega, ker ali pa elite ta silen denar, ki ga dobijo od nafte, v veliki meri reciklirajo na Zahodu. To pomeni, da ogromni dobički se v veliki meri potem porabijo za nakup zahodnega orožja ameriškega praviloma. Poleg tega pa savtske elite, predvsem savtske, te finančne sredstva vložijo v zahodne ameriške banke in ameriške projekte. In ker to vložijo v te banke, potem so življenjsko zainteresiranje za uspeh teh zahodnih ekonomij, zaradi tega tudi nižajo cene nafte na neko razumljivo ceno. Skratka, bližnji vzhod je postal periferija. In zakaj to govorim v kontekstu Sadama Husina oziroma Iraka? Sadam Husin oziroma basistična oblast je po svojem prihodu na oblast leta 68, takrat je bas drugič in pa za dalj časa prevzel oblast, v 70 letih začela graditi neko državo, ki bi bila manj strukturno odvisna od centra, ki bi se mordala ko celo prebila iz te periferije ven. In to so nameravali narediti na dveh točkah, ki sta vitalni točki strukturnega obladovanja periferije, to je vojska, vojaško področje in pa ekonomsko področje. V 70-ih letih so obstajale visoke cene nafte in te ogromne zaslužke od nafte je iraški režim začel plasirati v neke ambiciozne projekte ekonomske diverzifikacije. Zavedalo se iraško vodstvo namreč, da je iraška ekonomija veliko preveč odvisna od, odvisnosti, od izvoza samo iraške nafte. Zato so torej začeli diversificirati ekonomijo in izpeljevati zelo ambiciozne projekte industrializacije in pa modernifikacije. Poleg tega, kot veste, je Sadam Hussein že v 70-ih letih začel razvijati nekonacionalno orožje. Galtung namoč pravi, da imamo pet tipov imperializma – politični, ekonomski, vojaški, kulturni in pa komunikacijski – in izpostavlja pomen vojaškega imperializma. Namreč, ko zatajijo ekonomski imperializem in pa politični, torej v, skraj, v skrajni sidi pride zmeraj prav orožje. Torej, in Sadam Hussein, ki se začel, ki je razmišljal v teh strukturalističnih, strukturalističnih uh, kategorijah, je dejansko začel pridobivati oziroma voditi politiko, kjer bi rak dobil torej bolj neodvisno ekonomijo in pa bolj in pa močna vojaška sredstva, predvsem v smislu nekonvencionalnega orožja. Tisto, kar je zahodu ponudilo priložnost, da je lahko z vojaškimi sredstvi nastopo proti Iraku je dejstvo, da, je, da se je Irak zapletel v vojno z Iranom med leti 1988 in 1988 in da, da v tem času se je začel močno zadolževati za nakupe orožja, hkrati je pa v 80-ih letih se je začelo dogajati ravno tisto, kar strukturalizem predvideva in kar je največja šibkost arabskih in bližnjevzhodnih držav, to je, da, ker je Radikalno padla cena nafte. Je kar neenkati Irak začel stajati brez brez izdatnejših dohodkov. Pred vojno z Iranom je imel Iran, pardon, Irak 35 milijard dolarjev deviznih rezerv, po vojni je imel kar 80 milijard dolarjev dolga. Če bi hotel obnoviti Irak, ki bil razrušen po vojni z Iranom, bi potreboval še nadaljnih 230 milijard dolarjev. Skratka, in to tega Irak nikakor ni mogel storiti, ker so cene nafte neprestano padale, med drugim tudi, tudi zaradi tega, ker sta Kuwait in pa Združeni arabski mirati kršila kvote določene znotraj OPEC-a. Zaradi tega, po mojem šta torej, je več teorij v tem, zakaj se je Sadam Husin odločil za napad na Kuwait avgusta 1990, čemu je sledila se prva zalivska vojna, in pa s čem je sledila torej, ta vojaška intervencija in pa potem samo še deklinacija, ki je do, druge, do druge, drugega vojaškega nastopa in pa okupacije Iraka 2003. Torej, lahko, verjetno, da so razlogi različni, vendarle, pa je bil pomemben razlog ta, da je Sadam Hussein postajal zelo živčen zaradi tega, ker je videl, da nekak strukturno Irak ne more napredovati. Dogovi so se večali, stanje ekonomije je ustajalo enako, torej slabo, med tem, ko ko je cena nafti, nafti samo še padala. In bil je pripričan o, o zaroti mednarodnih akterev v povezavi z nekaterimi regionalnimi akteri, predvsem Kuwaitom, v tem, da se hoče, torej, da se hoče uh, odstraniti iraški režim. To ga je bodilo, v, kot, kot sem že omenil, v napad na Kuwait. In jaz ne bi bil tle zagovornik uh, teorije zarote v smislu, da bi rekel, aha, američani so prisilali, Sadama Husina, da se je samo je v past, ali pa so samo čakali na vojno, ampak vendar bi pa to, rekel strinil bi se z nekim avtorjem, uh, Rajmondom Hinebušom, ki pravi, da ko je Sadam Husin enkrat napad v potem je pa sozede akar neenkrat zaslotila, kakšna priložnost za to, da državo, ki želi prebiti svoj periferni položaj, spet spametujejo, jo strukturno zopet oslabijo in to mi je uspelo. To govorim tudi zaradi tega, ker uh, prosim vas vse skupaj primerjati z Iranom. Iran je danes zelo podobna zgodba, ima velike zaloge nafte, ki jih lahko prilije v diverzifikacijo ekonomije in pa Iran recimo temu, da, da bi si prizadeval za pridobitev nekonvencionalnega orožja. Moja teza je, da Zahod, veliko manj kot napad na Izrael, skrbi to, da bi Iran dejansko prišel do nekonvencionalnega orožja Namreč, uh, Iran je vse od Islamske revolucije 79, nekakšen teren v peti, je tako strateško pomembna država, teren v peti Zahoda namreč, in pa Izraela je tako strateško pomembna država, da je lahko, da je lahko močan presedan, še večji, kot Irak ne mara. In v tem smislu ni na ključe, v bistvu, da, da danes Zahod, kot Kitajsko pripričuje, da naj pristopi k sankcijam proti Iranu v bistvu, Kitajcem govori, Kitajci, zavedajte se, da ste tudi sami že postali del jedra oziroma centra. In kot takšni se zavedajte do česa lahko pride, če Iran dobi svoje lastno jedarsko orožje, da to lahko ogrozi tudi poceni dotok oziroma zagotovljen dotok zelo, zelo poceni vzhodne nafte, ne samo nam na Zahodu, ampak tudi vam na Kitajskem. Poleg tega bi pa rekel, da Če pogledamo posledice napada ZDA leta 2003 na Irak v smislu teh treh determinant, ki sem jih omenil, potem vidimo prvič, da je Irak identitetno sedaj predvsem država, v kateri oziroma politično ne pregledujejo arabski šiti in ti arabski šiti so začeli Irak obračati bolj stran od arabskega sveta proti Iranu. Drugič, kar zadeva te geografske geografske a, strahove, je rak tako notranje razdrobljen, tako fragmentiran, kot je Marta že omenila, torej, da se tri skupnosti se predvsem, glede tega, se predvsem glede tega obadajo, kdo bo imel oblast oziroma kako bi svoje pozicije izboljšali, manj pa glede tega, kako bi Iraku zagotovili lažji dostop do Perskega zaliva. Kar pa zadeva neodvisnost, seveda, kot sem že omenil, ta neodvisnost je v veliki miri porazgubljena, naj pa že omenim, da morda bi Irak lahko kmaru začel igrati svojo vlogo v strukturalnem sistemu, namreč Irak načrtuje v smislu obnove štirikratno povečanje črpanja nafte, s tem bi celo za 30% povečal oziroma presegal savdsko črpanje nafte vsak dan, In če bi Irak vso to nafto vrgal na svetovni trg, bi se seveda cina nafte zelo znižala, hkrati pa Zahod pripričuje Irak in Kitajsko, da naj Kitajska namesto, da je v 11% svoje nafte, ki jo potrebuje odvisna od Irana in sedaj je politično ščiti, Iran, da naj raje kot Kiranu pristopi k Iraku, ki sedaj potrebuje sredstva. In s tem Iran zgubi politično zaslombo pri Kitajski. Na tej točki se, se upravičujem, ko sem bil malce daljši. Hvala lepa za pozornost. <hlaska> uh, izbjana, vzela sem še tri stavke, potem pa dam besedo o tebi. Uh, in sicer rada bi se mečkino navezala na to politiko, ki je bila geopolitiko uh, spostavljena strani ZDA v 90-ih letih se pravi s prvo zalivsko vojno, ko so sankcije uvedene nad Irakom in ko se dogaja to najhujše obdobje. Tudi če se nam ne da s teorijami zarote, kar navadno opredelijo vsako informacijo, ne, ki bi kazala na kakršnokoli usklajeno, načrtovano in izdelano politiko, preden se okupira državo, imamo vsaj v primeru druge zalivske vojne, dva zelo pomembna dokumenta, eden nastane leta 92 za njega vemo bistveno kasneje in se imenuje Wolfoviceva doktrina, uh, drugega pišejo um, wolfovic skupaj z dikčenjem uh, skratka celotna pol um, uh, donald rumsfeld uh, pol bremer in ostali celotna ta uh, ameriška pojaška v narkovajih diplomacija ki je to danes aktivna pri vojni v iraku skratka drugi dokument ki se imenuje um, projekt za novo ameriško stoletje nastane leta sedemindevetdeset kot se rekla v času Clintonove vlade. Znotraj tega projeka, projekta je tudi Fukuyama, ki ga je že prej primaš v drugem kontekstu in znotraj tega projekta je tudi človek, ki je napisal Vilensko izjavo, ki je pos, deklaracijo, ki jo je podpisala tudi Slovenija in ki je omogočila podprla napade v Iraku. Zdaj ti dokumenti Ne rečem še to, projekt za novo ameriško stoletje je, kljub temu, da so notri sami politiki zelo pomembni ljudje za svetovno politiko, ne samo za ameriško, je ta projekt nastal v neke vrste NGO-ju, ali pa, če hočete, think tanku. Skratka, to ni bil del uh, političnega inštituta, to je, bil navadna, ne, to je bila navadna nevladna organizacija, ki je v času uh, politike demokratov, iskala načine, kako implementirati novo politiko, s kateroje kasneje tudi res prišel Bush in uporabil to strategijo za ofenzivo na Irak. Ta strategija je seveda predvidevala ukrepitev vojaške moči, iskanje zaveznikov v zahodni, zahodnem prostoru, kjer se je Bush močno oprijel tistem čas Oblera in zlasti Velike Britanije, ker sam, brez širšega koncenza ali pa saj brez ene večje partnerice v to vojno ne bi mogel iti. Uh, skratka, interes je bil, da se poveča vojaška industrija, okrepi vojaška industrija znotraj ZDA, da se tudi, uh, če se spomnimo, začne uh, začnejo uh, graditi proti raketni ščiti, da se dobi čim več vojaških baz tudi v vzhodnji Evropi uh, in da se seveda um, vzpostavi nestabilnost, če rečem zlomilo, uh, v nekaterih regijah, kjer je bil na prvem mestu Irak, na drugem mestu je Iran in ta vojna, mislim, da se bomo vsi trije tule vsaj mi trije, strinjali, ta vojna je napovedana in bo prišla in je samo še vprašanje časa, sledi pa Severna Koreja, potem so pa druge države naprej znotraj uh, tega projekta. Uh, skratka, to malenko sem hotela opozoriti, uh, potem sem pa hotela upozoriti še na to, da znotraj te številke najdete kar veliko um, informacij, podatkov o uh, Iraku v času 90-ih let. Se pravi, po prvi zaljevski vojni, ko nastopijo sankcije, piše pišejo tudi iraški znanstveniki iz bagdadske univerze, recimo, kakšne so, so bile posledice uporabe siromašnega urana v določenih regijah v Bagdadu, kakšen je bil zdravstveni sistem pred prvo zaljevsko vojno, po prvi zaljevski vojni, kakšna je bila socialna politika pred prvo zaljevsko vojno in po drugi, po, po, po, se pravi, času embarga. Tako da lahko na nek način dobimo tudi do neke mere v trip, socialni, kulturni, politični v Bagdadu v zadnjih 30 letih. Zdaj pa preden bom dala besedo še Ani Podvršič, ki bo nekoliko več spregovorila o vprašanju beguncev v Iraku. Bi vas pa rada opozorila še na to, da ko smo imeli prvo predstavitev v konzorciju te knjige, um, je bila tam tudi uh, Slovenska nacionalna televizija, ki je za multimedijski portal, skratka ne za televizijo, ampak za portal pripravljala neko informacijo o tej naši knjigi. in Čez tri dni, ko so oni to posneli, našo predstavitev, me kliče novinar kaj reče, ej, Marta, ampak viste, na mojo rodnica pravi, viste pa tele podatke malo napihali, vse ni res to ljudi umrlo. Ne? Ker mi smo povedali, da je uh, za posledicami prve uh, zraljivske vojne in uh, embarga umrlo milijon pa pol iračanov, da je do danes, se pravi, v sedmih letih vojne umrlo milijon dvesto tisoč iračanov, da imamo pet uh, milijonov beguncev, dva znotraj Iraka, dva okrog Iraka po državah, kot so Sirija, Iran, uh, Jordanija in okrog en milijon se ocenjuje, da, da jih je v Evropi. Da imamo dva milijona vdov, da imamo pet milijonov sirot, da imamo dvetsto iračanov, ki čaka na obešanje ta trenutek uh, v Iraku, da je bilo 430 univerzitetnih profesor, profesorjev ubitih samo zato, ker so nevarni kot sekularni, kot uh, izobraženi, kot ljudje, ki so bili politično aktivni. Uh, skratka, da je ta davek, ki se je zgodil v sedmih letih, v Iraku velik. Skratka, jaz sem seveda uh, malo ponorela tisti trenutek, ko sem dobila ta telefonski klic in um, me je pa na nek način šokiralo, kako mediji pristopajo do... Uh, teh problematik, ker njihova ocena je bila... Kakšna je bila njihova ocena? Nekaj. Tisot nekaj, nekaj tisoč ali nekaj sto tis. tisoč? Vsebno, ker dobijo svečne informacije za svečnih virov. Če greš pogledati na internet, da vidiš ogromno informacij, ki Se Jaz sem sklepala na internetu je ena zelo priljubljena stran, kjer piše Body Count. In tam, ne, številke, ampak ne vem, po kakšni metodologiji ali so tam mesečni, mesečne smrti ali so letne smrti. Skratka, tisto zagotovo ni zanesljiva stran, kaj mi smo pač nekako poskušali uh, se nanašati na informacije raznih raziskovalnih institucij, političnih institucij in tako naprej in smo vzeli z večjih različnih pod, uh, um, um, virov te informacije. Tako da zdaj bi pa prosila še Ano Podvršič, če bo predstavila um, vprašanje beguncev, iračanov, ki so danes in Iraku in razseljeni, o čemer se je pogovarjala s Hano Albajati leta 2008 v Ljublani. No, lepo Um, Hano Albayaci, kot je Marta povedala, sem srečala lani v Ljubljani, in sicer, ko je imela predavanje v okviru festivala Mesta Žensk. Predavanje je potekalo v Ljubljanskem škucu. potem so se pa še mi malo pogovarjale. Uh, Hana je zagrizena aktivistka, sicer uh, iračanka, ampak s francoskim državljanstvom. Njen oče je pobegnel iz Iraka zaradi Sadoma, zaradi Sadoma Hosseina. Ne? Uh, kar Hana poudarja, sta predvsem rekla dve stvari. Eno je, da se treba zavedati, da je v oporu proti ameriški okupaciji celotno iraško ljudstvo. Pri tem pa Hana predvsem poudarja, da, um, da so um, neke etnične, id, um, etnične identitete, razne delitve, posledica sektaške politike, Ki jo, ki jo je ameriška politika in ta mašinerija že vse od zalivske vojne. In da predvsem to, da so, upirajo, da so proti okupaciji vsi celotno ljudstvo, na kakšen način se opirajo, pa to potem postanejo razlike. Ne? Um, naslednje, kar povdarja, je, so pa, s čimer se ukvarja, so boj begunci. In sicer, za kaj tudi Marta povedala, beguncev je ogromno veliko, Uh, predvsem uh, so jih nastanile države, ki so tudi same uh, šele države v razvoju, kar pomeni, da se tako postavi vprašanje, kdo jih bo preskrbil, na gašen način se bodo priskrbeli. Um, drugo je pa še, da tukaj je Marta že povedala, da se o, v, iz Iraka ne da danes poročati, tudi Hana pravi, ne obstaja novinar v Iraku, ki bi bil neodvisen kar pomeni da kar se dejansko da ne moremo imeti nobene realne slike, kaj se dogaja v Iraku in Hana vidi v beguncih prav to možnost, da če bi jih če bi se poskrbelo, če bi se za njih če bi se poskrbelo za njihovo eksistenco, če bi se jim dalo potem možnost in varnost, ne, da bi lahko govorili, kar kot Hana podarja, je lahko govorim, ker me francosko državljanstvo, ne, medtem ko ti imigranti nimajo nobene podpore zadaj in nimajo varnosti. Se če bi se poskrbelo za njih, da bi, kot pravi Hanna, dobili najboljšo antiokupacijsko silo. Um, pa je izviše še no, oziroma se Hanna pravi, da je treba se zvedati, da iz Iraka beži predvsem srednji sloj, kot jih niso že pobilne, srednji izobraženi sloj, kar pomeni, da Irak izgublja svoj intelekt. Ne? In Hanna pravi, kar bi se mogla zdaj vprašati, je, kar je problem Iraka predsem izobraženo ljudstvo, Do je do bo poslednji izobraženi izobražen sloj v Iraku, kako bo sploh ta država, če bo lahko kdaj zaživela, sploh živela. Um, Zdaj pa mogoče še dodala, da kar se dogaja v Iraku, ne, te metode uničenja države, pa cepitve, pa predvsem razrušitve države, poteka, se je pač naprej potek, je, se stvari odvijale z, neko, z uničenjem same infrastrukture, že od zaljubske vojne potem sektaško politiko, ki je vzela predvsem ljudstvu uh, možnost uh, dostopa do kakršnjahkolih sredstev proizvodne, s tem pa so jim vzeli sploh kakršnokoli uh, možnost, da bi lahko upravljali s kapitalom, se pravi bi moči, kar pomeni, da so še bolj podvrženi raznim kapiteli, kapitalizitskim procesom, ne vem, previtaz, previtaz, pre, pre, pre, pravitaz, yeah, Pa še s tem, da se jim odzema na nek način izobraženi sloj, ne? sploh možnost intelekta, uh, da se pač, je njihov opor, da je opor proti, opor proti ameriški okupaciji, v bistvu opor proti kapitalizmu, sistemu temo kot tako, in da bi tukaj se lahko tudi mi zavedali, da v bistvu Irak ni neka odaljena država, nek posamičen primer, ampak da to je simptom današnjega časa, ne? in da se Irak na nek način odvija po sod. Mogoče, seveda ne tako brutalno, ne, hvala Bogu, ampak Irak so slovenski romi, so slovenski izbrisani. Identitetna politika, ki v bistvu baza te sektaške politike, baza teh delitev, kjer pač američani oziroma vsa ta mašinerija podpira ene in da možnost finančno in tako, da so močnejši in da nastopajo pro drugim, ne. pač se to sektaška politika, da se odvija tukaj, da bazira na identitetnih skupnostih, Slovenija se je vzpostavila z identitetno skupnost in zato pride do pogromov, zato je prišlo do različnih, raznih etničnih čiščan v Jugoslaviji in na koncu tudi posledica kapitala, ki je bil pa ko očevja med drugim, ne. tako, to kot temu v Iraku do Slovenije. Mogoče bi glede, mi počas tudi zaključili ker ne vem, zdaj smo mi kaj en uro pa 30 minut smo porabili. Tako da mogoče bi bilo fajn probati odpredi debato. Če pa ne bo šlo, pa mi lahko govorimo še zelo dolgo. <laughs> no, lahko samo ne večera, če nas počte. Ja, če da da če se kaj, ne oblastno dezinformirani, ali na eh, eh, dobimo, je da je bil Irak, so ustvarjali bolj manj in meje sile. Eh, te meje so bolj manj obnugne, nekaj bi Irak se je zapretil v mojno z Iranom Rado je ran, ne? Uh, en dal z letinem razlogov, ker uh, so geografsko da smo na 27 miliju, ne, to uh, uh, nekčem, se čakali, ne, da da, sadam, da to za svoje ljudi strano, Razgibali napadele sosednje države, tako da da pripadajo se pripadajo nekiho rekli, je pomečil, pate, vode, se pripadajo se pripadajo kar sem jaz izmedel, izmedel, ne, je, da te račani, zpame, pa, razvaja, Tudi, ne, konc je se jim je tisoč. Sami ste priznali, da so sumljivi. Torej, če oblast, so oblasti, so oblasti, so rekli, zelo prirodnimi, in metodami, a, Tako da, če so Američani recimo, teže malo v a, političu, ni to, ni to, vidim, a, da to se taška politika, ki jo lahko Torej samo to, da se malo paši. Štira? Ja, štira. Ja. Kaj, vzadno maš nošno prišanje? Ja, torej... Koh, vsaj dvij sem si zapomnil. Torej, ne prikaj že diva vojno z Iranom, Irako z Iranom, ne? Treba je da tlele... Vele ne vemo še točno, kaj, kaj je bilo v in namreč obstajata dve razlagi. Ena je samo obramna, ena je pa napadalna. Samoobramna je v tem, da torej kot, kot sem že omenil januarja oziroma februarja devetnajst je v Iranu prišlo do islamske revolucije in uh, nova oblast, revolucionarna oblast pod vodstvom ajatole oziroma velikega ajatole homoinija je začela spodbujati raške šite, ki tvorijo 6 odstotkov prebivalstva da naj zrušijo sekularni basistični režim v Iraku. In dejansko, dejansko so v Iraku obstali katere šitske islamistične stranke, kot sta Dava, predvsem Dava, ki so ta, te iranske pozive vzele precej za in so začele, začele na takšne drugačne načine nastopati proti, proti uh, Huseinemu oziroma basističnemu režimu. Torej, po tej obramni, po tej obramni razlagi torej je Husein predvsem želel te bolj agresivne iranske zahteve po tem, da naj šiti iti z Sadama Husina na nek način ustaviti. In avtori, ki zagovarjajo obramno tezo, navajo več argumentov o tem namreč prvič, da takoj po islamske relucije v Iranu je iraški režim čestital novim oblastnikom in zažaljev torej trden, trden uh, obstoj na oblasti. Drugič, uh, Irak Irana ni napadel. res je, da ga je napadil, formalno ga je 22. septembra 1980, vendar ga še zdarečni napadil vsemi svojimi vojaškimi silami, napadil ga s približno polovico svoje vojaške moči. Tretjič, vojaške operacije tako na začetku so kozare na to, da, da so iraški vojaški cilji zelo omejeni, namreč iraška vojska se je usmerila predvsem proti, proti pokrajini Irana na jugo zahodu Irana, to je Huzistan, ki je včasih tudi Arabistan, ker tam obstaja neka arabska manjšina v Iranu. Potem nadalje, Irak je že k malu, torej šest dni po začetku vojne, to je tam okoli proti koncu septembra 80 ustavil svoj prodor tis prvi in začel pozivati k mirovnim pogajanjem z Iranom. In pa nenazadnjem, kar se mi zdi še posebej je to, da v sem že, da v 70-ih letih je Saddam Hussein začel uveljavljati nekatere izjemno ambiciozne načrte modernizacije in pa industrializacije. In pa, če hočeš ti zelo dobro razvija državo, si težko privoščiš vojno, ker začne ta vojna, tvojo pozornost presmeriti po v drugo smer. In to se je dejansko začelo dogajati med vojno z Iranom. Torej, to so obramni argumenti. Napadalni avtori, oziroma avtori, ki na napadalno razlago, pa pravijo, da je Saddam Hussein hotel prvi zrušiti, da je predsem šel na to, da je novi iranski islamistični režim pravzaprav počisto v svrhni sloj iranske vojske, da je bila ta iranska vojska obglavljena, morda podobno kot je bila sovjetska vojska pred hitlerjevim napadom, ko so Tuhačevskega in pa celoten štab, ko je Stalin v glavu, in da je si Sadam Hussein mislil, da bo vojaško zelo lahko pravil to delo, potem, da, bo, da je Saddam Hussein hotel na ta način povečati težo Iraka v Perijskem zalivu, uh, tretjič, da je hotel zasesti zasesti uh, ta, že menjeni, Huzistan, ki ima velike zaloge nafte. In torej, to naj bi pričali o tem, da je šlo za napadalno politiko. Torej, verjetno, da ne moramo dati na tej točki decideranega odgovora, zakaj dejansko šlo, moramo teh, dati, kateri argument prevlada. Torej, to je neka kompleksna zgodba. Vse kakor pa je bil Irak vse čas v konfliktu z Iranom glede meje. Torej, to, kar sem podaril, In to lahko povežem z vašim drugim vprašanjem, to je kurdi, ne? torej z oplinenjem kurdov. Moramo vedeti, da kurdska populacija veste, je bila problematična iz vidika iraških oblastnikov v tem smislu, da so kurdi pravzaprav, ker niso dobili prave autonomije nikoli v začetka Iraka, so bili vaščas nezadovoljni in so bili potencijalni dejanski uporniki proti oblasti, namreč vojaški uporniki. In ker so bili uporniki, je to omogočalo okoliškim državam, predvsem Turčiji in pa Iranu, da sta se lahko to lažje omešavali v iraške notranje zadeve in ogrožali iraške naftne in pa vodne resurse. Najsamovmenim, da Kurdi so samo v 60-ih letih torej, začeli inicirali štiri upore. Med leti 61-64 prvi upor, drugi 65-66, tretji 68-70, Kljub temu, da so Iraške oblasti tudi basisti Kurdom oblobili deklarativno nekatere avtonomi, avtonomne pravice, je dejstvo tudi res, da jim jih teh pravic niso zares dale. In zato so Kurdi leta 1974 pristopili k novemu uporu. Ta upor pod vostvom uh, torej mustafe Barzanja, očeta današnjega enega od kurdskih voditeljev Masuda Barzanja, je bil še posebej nadležen za Iraško oblast basistično namreč, kajti skozi kurdski upor Uh, se je Iran umešaval v Iraške notrne zadeve. Iran, torej šah Mohamed Reza Pahlavi je z vojaškimi sredstvi izjemno pomagal Kurdom, prek Irana pa tudi iz družen države Amerike in Izrael. In ta opor je bil zelo, zelo tečen za Iraško oblast, tako tečen, da na zadnje, ko je Saddam Hussein vidu oziroma takrat formalno predsednik Bakr al-Sadar, ampak Hussein leta 75 je začel neformalno postati prva persona Iraka, ko je videl, da vojaško ne bodo mogli zatreti tega upora in da upor začenja rušiti samo stabilnost iranskega režima, je rekel, da je pripravljen z Iranom skleniti quid pro quo. Quid pro quo v tem smislu, da je pripravljen na šatal Arabu na omenjen sporu popustiti v koristi iranskih iranskih zahtev. In dejansko sta v Alžiru leta 75 Muhamed Reza pa Hlavin Sadam Hussein podpisala alžirski sporazum, s katerim je Sadam Hussein pristal na iraške zahteve, da je treba po celem šatelu Arabu določati mejo po Talvegu. Talveg, to je posredni črti najgloblega dela. In ta Talveg gre globoko v škodo Iraku, v zameno pa naj bi Iran pomoč in Irane dejansko ustavil pomoč Kurdom in v naslednjem trenutku je kurdski upor padu. Kar zadeva pa samo halabdžo oziroma uporabo bojnih plinov Sadoma Huseina, seveda je to tragične, tragična epizoda, to je genocid. To je genocid, to torej leta 1988, tega ni mogoče pravzaprav noben intelektualec noben humanist tega ne more zagovarjati Vendar kot intelektualci pa lahko vse skupaj postavimo v nek politični kontekst ne na zaradi tega, ker se a veste, ker, ker nekatere sile na zahodu poljudno posamezne genocide zbirajo In jih takrat izpostavijo, ko jim to paše. Ne? In takrat se seveda tistega generatorja genocida naslikajo kot Hitlerja ali pa Stalina. Torej, no čemo tega porabe plina, ampak vendar je malo konteksta. Bi pa Kurdi so se, sem že omenjal, neprestano opirali in po navadi ali pa praviloma, to je precej logično, so se opirali takrat, ko je bil Irak v Škripcih. Ko je bila Iraška oblast, Šipka, tudi ko se je začela vojna z Iranom, in je bil Iraški režim preokupiran z vojno z Iranom. Torej, to, med to vojno, 74 so se Kurdi uprli. In vse čas Iraški režim je bil zelo frustriran, ker si ni, mogel, ni se mogel posvetiti temu uporu, ampak je se mogel boriti z Iranci, ker veste, da 13. julija 1982 so Iranci, torej ne samo iračane, spodil svojega vzemlja, ampak prestopil mel in se, se boj prenesel v sami Irak. Torej, in takrat Raško bo so, dejansk, skratka, hočem reči, zamera se je nabirala do Kurdov. Peta kolona kurdska, peta kolona, peta kolona, na zadnje ta zamera v tudi racionalno uporabo kemičnih plinov rezultirala. Na dve vprašanje vem, da so mogo to odgovorili, na kakšno še nisem. Hvala še celo vprašanje, kakšni je bil zastavek VDA v tem spokladu, kaj bistvo so oni videli v tem spokladu, kaj ti imamo internetu Oni so videli predvsem to, kar sem že rekel, v smislu strukturalistične teorije, torej obe državi sta bili neprijetni. Iran zaradi islamske revolucije, Irak zaradi tega, ker je v 70-ih letih močno krepil svojo, oziroma diversificiral svojo ekonomijo in pa razvijal nekononacionalno orožje. Torej, Iziti je bil fantastičen, krasen. Dve neprijetni državi sta se med sabo začeli izčrpavati in sta se močno izčrpavali in sta se izčrpali. Torej, interes je bil predvsem v tem, da, da se zapleteta v vojno in da nobena ne zmaga prehitro. Zato so američani seveda potem začeli pomagati Huseino, ker, ker se je izkazali, da po začetnjem napadu, da so Iranci prevzeli inicijativo, da imajo predvsem moralno večjo moč, bi rekel, oziroma to uh, neko motivacijsko moč. Čeprav s temi ključke, to je spet stereotip, da so iranski borci nosili plastične ključke izdelane v Tajvanu in v ofenzivah Karbala, ena Karbala, dve, čista lminska polja. Res, da so jih čista lminska polja, namreč, ampak te ključki so prišli iz, iz zgodbe nekega drugega iranskega perijskega avtorja, ne, ne pa iz Tajvana, oziroma, da bi bilo to tisto, kar bi te ključke. Hočem reči, da američani so potem seveda močno z strateškimi satelitskimi podatki pomagali Husseinu, hrati so pa seveda menili, da morajo tudi arapske zalivske države pomagati Huseinu. In ena je bilo srednjim to v, te, v interesu, kajti iranska ta strategija Hominija je bila dejansko radikalna. Homini je govoril, da saudski monarhični režim nima pravice zaščite svetih krajev Meke in Medine. Rekl je, da monarhični režim je nelegitiman v islamu in da ga je treba zamenjati. In so z zalivski režimi so vse tresali. Ta knjiga zagotovo ni eh, hvaljenje Huseinovega režima, ni nikakšno opremenčilo Huseinovega režima. Razen tega pa, kakršnikoli je Huseino režim bil, to še ne najmen pa ZDA, da počne to, kar počno. Kaj se pa iransko-iraške vojne, bi pa jaz pogoče našo Jugoslovansko zlovo mm -hmm. Mi smo bili nekje med vodilnimi državami neuvrščenih. Irak in Iran sta bila članici gibanja neuvrščenih in mi smo veselo prodajali orožje in vojaško opremo tako Iraku kot Iranu. Kljub neuvrščenosti, kljub socializm. To je ena od tistih zadev nasprotju z sedanjo uh, politiko, ki jo jaz je v Jugoskari ne bi miniranje stavk rodarjev angliških. Tak, da bi rekel, da to ni opravičilo v Guseinu. V ZEIN prav gotovo ni bil svetnik. In recimo to, kaj pravi gospod Primož. Kurdi so se pravi opravičilo razboljali. S kaj pravi pravi, ko mi niso valjali, niste autonomije. Prvič, so imeli pravico danje, drugič so imeli obljubli. Simo, zakaj ne da ne. ne. Kurdi ima zgleda probleme in v Turčiji in v Iraku, in v Perziji, pardon, v Iranu, in verjetno tudi v, e, v vsi problemi, če zgodila, če e, za, torej naš presredek v knjigi se pa nanaša na slovensko blogo, ki v tej vojni, ki je zdaj mogoče zdaj malo bolj nevarna, bolj odbomljiva še pa Afganistanu kot viraku, je pa včeraj se je naš predsednik vlade sestal z, mislim da, parlamentarni vodbor za obrambo. Namen sestanka je bil razveljavitev pogodbe, oziroma ne razveljavitev, ampak modifikacija pogodbe z Patriotom za te e, osem kolesnike, potem ne vem, kaj se iz tega je v glavnem, e, Možakar je član odbora, je Možakar, e, povedal nekaj strogo, strogo, strogo in oh, zagupnih zadev, e, ki nikakor ne kaže na to, da bi vdorkoli, najmanj pa Slovenija, poteknila svojo vojsko iz Afganistana. Moje osegno mnenje pa je, zelo se zelo izrazilo, mene bolj je kurac, koliko slovenske vojarko po tam crkno. Zdaj so že tam. Mene skrbi če bo nas slovensko vojarko mora biti koga tam. Jaz pa jaz pačujem za to, da ubije. To je moj osegno. Mm. Samo. Lahko sem se, kolega, mogoče bi tudi lahko še kaj več ali pa malo bolj natančno izpostavili tudi stališče zofejnih ljubimcev, ker smo ga objavili, tri pisma, ki so, ker ste, mislim, po mojem je bilo zelo dobro, ker ste bili v in ste napisali tri pisma, kljub temu, da vas niso hoteli objavljati. Jaz sem se hotela samo na dve vprašanje navezati in sicer tu noter je tudi en avtor, um, uh, Jost Hilterman, ki je napisal knjigo prav o upljenjevanju kurdov. In on je natančno analiziral, tresko analiziral iz zgodovinskih dejstev, zbral, kdaj in v kolikšni meri so ZDA vedele za ta genocid. On trdi, da so ZDA v celoti vedele za genocid, da so podpirale iraško stran pri iransko-iraški vojni. In tudi a, zato ni presenetljivo, kako se v bistvu vloga ZDA spreminja, Sloveniji verjetno ne vemo, ker o tem nismo nikjer brali ali pa o tem nismo nič gledali in nam tega nihče ni povedal, da v bistvu Kurdistan ima avtonomijo na nek način, od prve zalivske vojne naprej. Tam ste imeli internet v 90 letih, tam ste imeli ameriške proizvode v 90 letih, med tem, ko preostanek Iraka je bil pod embargom, se pravi, ne, pod sankcijami in v, v zelo težkih razmerah. Tako da, tudi severni del Kurdistana je bil v vsem tem času vojne, relativno miren, oziroma tam ni bilo spopadov, je bil pa spopad na tej meji, ki naj bi predstavljala kurdsko-sunitsko kurdsko mejo oziroma delitov. Tako da, meni se zdi smiselno iskati take poglobljene vire, terenske raziskave, kadar imamo vprašanje genocidov ali pa nekih zgodovinskih dejstev. Druga stvar, ki bi jo pa še spostavila, je, da pa... Zdaj se je pokazalo to že tudi kot praksa, kadar predstavljamo Irak, se ljudje doskat želijo o Huseinu uh, pogovarjati, ne? Kar sicer jaz bi se tudi, ampak jaz mislim, da nisem najboljša, najbolj relevantna predstavnica, za, da bi znala analizirati celotno njegovo politiko in mislim, da tu je res treba prebrati ogromno literature. Mislim, da je primo še najbolj relevanten analitik v Sloveniji uh, za to vprašanje in tudi v tujini pogrešam kakšne močne in, in jasne in poglobljene analize. Ampak zanimivo je, da imamo Huseina mrtvega že vrsto let. Mm. In tudi, ko smo izdali to knjigo znotraj mojega uredništva na ČKZ-ju, so se pojavile težave, Češ da mogoče kakšen članek je preveč preferira Husejna. In to je pri iraških avtorih, ne, ki so uh, celo zapustili Irak zaradi Husejna. Ne. In jaz nisem hotela, da cenzure in se upravičva, da uredništvo se distancira od, ker ne vem, zakaj bi se mogli mi distancirati, če se rečani upajo govoriti in ocenjeva situacijo, ki seveda ni glorif glorifikacija se ena niti podrazno, ampak jo pišejo mogoče tudi to, kar je že Primoš prej v pozoru z nekega drugega nivoja, prek neke druge mentalitete, prek neke druge civilizacije, neke druge zgodovine in drugače pristopajo sploh do nekih zgodovinskih dejstev, kot jih mi v bistvu analiziramo prek zahodnih pri da so na ro, dveh, od treh trendov, je spišal, od enega treh od politiko. Zdaj pa priznavate, da je bil Irak za 30 let Ali so se ne zaradi tega so morali tudi širiti iraške in podpirati in posliti v podporo Iran. Ne, so se skušali na oblasti, ki je bila očitno nesorazmerna njihovi ne, z njihovim etničnim deležem, z nasilnimi metodami. Kaj ne morate povisiti tega kaosa eh, kot, kot greh na rame eh, ameriških upatrov. Mislim, da je glavni sporn in obočevanje in tukaj, je v tem, da ne se zdi, da so američani v, malo pritiravali v svojem v, v pravičenju – Ne, ne pokaži, jih si bil. <laughs> – za, za napad na Irak, potem so pa hudo zasrali v Iraku, ne, to se s Vaša teza je, da so šli tja z čisto, čisto določenimi in jasnimi in da so te svoje namene vojstnične, pogravili med Tezar, ki me je pa sploh čisto zadluna, da so šli tja s genocidnim namenom in da so tam načrpno iznajeli genocidne delaške in ljudstvo. <laughs> to ste pa res težko ljudi o tem pričali. En predlog, prav se te prikenjam. Prevelje se vesnico in laž v politiki taka mala knjižica od Hane Arendt. Tam piše o vijetamski vojni. Se naslanja na Pentagon Papers, Ingažu, iz Pentagon Papers in podobnih virav, ki so pač med tem časem že prišli iz tajnosti vem, ne e, zelo podobno politiko e, američanov, te, kaj je ja. zve te priprej. Jaz Jaz se sicer strinjam, da američani ne vodijo take politike kot tem, tu se strinja, no? ampak vseeno se mi zdi, da američani imajo sve odgovornosti, eh, Sam doseg sicer jem imel svoje slabe kutije, ampak je imel neko stabilnost, no? kakorkoli. Posledica te, vseeno, stabilnosti za svojimi slavimi strani, je pa ta situacija danes, zaradi tega so američani odgovorni. Jaz tu te težko zagovarjal, da so to namenoma počeli, ampak stanje danes je posledica, Zavedati se, če so američani, da so na nek način pripričali. Jaz zvišam, američani so totalno zli, ki so prišli tja in uh, ljudi razvali in to. Ampak je pa res uh, na neki ravni človek, da ne spoštuje arabcev kot takih in njime ceno in kamere. To se malo reče, to rasizem, se manj ve, je rasizem. Ja, ampak ne, da so prišli namerno tja. Ja. Ne, na yeah. sem zaradi kapitala. Da, damo še par vprašanj, ki sem mi you're telling če morati že pol ure roko, da še njega spustimo bomo pa se So pa so na tem diplomatsko-politični ravni znotraj režijskih držav, oziroma države državo, pa celo koalicije, ki so pa imeli drugačen idejo. Ne rečem, boljšo, ne pa protnik, ampak idejo politike do tega, da je konec sveta, Irak Irak. recimo v zadnjih 20 letih, od prve do petdesetih so, bolj, da. so pred kar ne pojene, da druga politika, sta, ki je priperjala do tega. Če so pijer tega. Ana, boš ne počela? Mm -hmm. Jaz bom čez kratka bolj v zagovor uh, Hanja Alvajatino, s njo, ko sem se pogovarjala. <s -coughs> ja, um, glede se k politike in genocide, ne? se pravi, kar ona trdi je, ne da so američani prišli v Irak izvajati genocid, to vsekakor ne, prišli so po nafto po nafto za svoje gospodarstvo, pač zgodovinski urista bom ga zdaj delala. Skratka, Hussein je postavil piko na i, ko je razmišljal, da bi za naftne transakcije ne bi več uporabljal dolarja. In to bi jim zrušilo dokončno, ne, njihovo gospodarstvo. To je bila piko na i. Genocid, bi rekla, je pač posledica, ne. Je, oni Američani so prsi zaradi kapitala, zaradi svojega gospodarstva, niso prsi pa z namenom genocid. Točno to imate tu na pet avtorskih pol, skor polovico te knjige. Ne vem, če ste zdaj uspeli prebrati v celoti, ali ste uspeli prebrati v celoti pet avtorskih pol. Okay, no, jaz, jaz mislim, da so se avtori zelo potrudili in so prek vseh obstoječih, do sedaj obstoječih, konvencij ki utemeljujejo in vseh obstoječih praks dokazovanja genocida, vse to, spravi, celotna pravne zakonitosti so uporabili, da bi pokazali, ali je to genocid ali ni. In so ga potrgli, na koncu celo, ne vem koliko ali nej, vseh vidikov genocida, ki se izvajajo. To je v bilo še 130 univerzitetnih profesor, namen da ne imamo nekaj tvojaki. Ne na ta način gre razpravljati, to je Okay, je bi zaglali, politiko, je je vbitih, uh, Jaz bi sem to, tako da rekla, da ne, bomo, da ne bomo šli ena na ena, pa... hočeš uh, povedati, no, v samo na eni in drugi strani, pa na tretji Leta 2009 je bilo v Španiji na španskem sodišču sproženo Devetsto primerov različnih primerov genocida v Iraku, ki ga je Špansko sodišče zavrnilo in ga noče soditi. To so to, kar sem na začetku govorila, koliko primerov je v zadnjih letih že odprtih. In ti primeri bodo šli naprej. Za vsak primer od teh 900 tih imajo več 100 tisoč dokazov in otimelitev materiala. Ne? Materijalov dokaza, sem rekla, ja. Za vsak primer, seveda, recimo... Najbolj znan genocid se je zgodil v Falluđi, kjer so snajperi ameriški, tu imate vse na internetu, vržete Irak, Faluđa, leta 2004, tik predanje je Boš drugič izvoljen. Zakaj tik predanje je? Oziroma, ko je izvoljen, se zgodi Faluđa, ker mogla... na, in, uh, no, uh, na dokumentarnih uh, materialih ameriške produkcije, ki so tudi sicer dostopni, preko interneta so recimo zaston. Pa tudi sicer, kot sem prej rekla, v tej, tudi v tej, tej številki upozarjamo, da števile, številne relevantne vire, znanstvene, strokovne, ki obstajajo, ki se jih da ta trenutek pridobiti ali pa ne. Kot sem pa že prej povdarila, bi pa rekla, da ko bo konec okupacije, bomo tako, kot se je dogajalo v Srebrenice, kot se je dogajalo na vseh drugih področjih, kjer so se dogajale vojne, ugotavljali, kako enostavno smo pregledali zelo velike um, Ne vem, pogrome, genocide, kako bomo takrat imenovali. Zgodi se, da je to dejansko genocid. Zakaj je pomembno, da se ugotovi, da genocid, ki lahko potem neko spraviš pred sodišče? Sami rečemo, da je to še vsi, če je zločin, pred človekov zločin, ki ga reče Ampak pomembno je, da za take vojne, ki so in še bodo, in bodo, da se začnejo ljudje postarati ne pa, ne pa, ne pa, to božno vse pred državem, pred državem, pred državem, ljudje ne bomo dočene mrki, zato, če to ne boge, niskih stanov, ki so umrli takrat. Um, zato se mi zdi pomembno, seveda tudi neki simbolni ravni, da imemo, da se reče, tako je v tem, da se je v ta efekt, da potem se je mednarodni procesi pravni, ki pripeljajo nekoga, ki je to zakribil, uh, čim več takih ljudi, da se, višča, da se jih izvleče, na ta način se seveda, pojne potem mogoče malo težje, ne To je vrčina, ki ga ima je vera, na ne. Če, če nimaš podaljno, ki je tako so spravljali. Čekaj, tukaj, če, zem, ne. čiste, raz čiste razumno pogled, je verjetnost, da so okupatori načrpno pobili 430 univerzitetnih profesorjev in niti en svetovni medij njih o tem poročal? pri strani je za njih, To je za njih, uh, za, za prvo stran, za naslovnico, vidno nevica, uh, če se odkrije, kar zloči. Jaz, Jaz bi vse eno tu prekilna, ker mislim, da ne bomo na nek način prišli nikamor, ne? če bomo samo o tem ugotavljali, ker to, to bodo zgodovinska dejstva, če še niso. Vodobor, če v bistvu, Primoš ja, ja. ja, je hotev odgovoriti. Ja, to, kar, kar zdaj le vidimo, veste, to, to mene ne preseneča, ker to so kompleksno vprašanje. Ne? Jaz mislim, da mi kolega zastavila legitimna vprašanja, zelo legitimna vprašanja, in jaz to, Marta, ve, Marti, sem takoj, ko sem napisal svoj delo sem mi poslal tudi svoj komentar o glavnem tekstu nosilno teh Albayati. In nekak sem svoj, kot če, če se v a, terminologiji vrhovnega sodišča oziroma ustavnega sem podal ločeno mnenje. Hočem reči, da to treba še enkrat, treba je tudi zgodovino dober poznati, namreč a, kolega je precej prele dobro gotovo, s tem bi se skoraj da strinjal, oziroma bi se strinjal, bil je blizu, da jaz se ne bi upil da so američani napadali rak zaradi tega, da bi se tam goenocid zgodil. Da so bili tako neki res tako bad guys, da so hotel, da bi se kar vsi med sabo postrelili in tako naprej. Torej, to si ne bi upo, Kar si pa upam zelo dobro, reče pa to, da so že svojim, tudi če niso imeli teh namenov, so objektivno tem, ko so napadali Irak in to nasprotil z mednarodnim pravom. Torej, to je to je bila kršito drugega člena četrtega odstavka ustanovne listine OZN, ker niso dobilo, niso dobilo dobritev na svetu OZN, potem kljub temu, da je Hans Blix v da ne najde orožja za močno učevanje, so kljub temu še naprej to tezo o orožju za množično nočevanje, še naprej, skratka, nelegalno in nelegitimno so napadali Irak. Zdaj pa, ko so enkrat napadali Irak, Je pa situacija tam zgodovinsko to kompleksna, da je obstajala, torej tisti, ki je poznal Irak že odprej, je lahko dovolj kredibilno računal na tem, da se situacija lahko zelo, zelo zakomplicira in postane zelo krvava. Imeli smo namreč nekaj determinant. Šijite, ki niso imeli oblasti v Iraku, kot sem že imenil, že vse od leta 1638 in ki so imeli od sedmega stoletja, pravzaprav samo 4, 450 50 let. Torej, šijite željne oblasti, frustrirane in pod Huseinom tudi, ne pozabimo leta 1991 Husein, izvedel sko skoraj da genocidalnen napad na šijitski upor na jugu Iraka. Torej, frustrirani glede politične marginalizacije in pa husejina, ker je in pa na basistično stranko, ker jih je tako brutalno napadal. Na drugi strani nek sunitski spomin, zgodovinski spomin, še enkrat v teh, na teh omočih, na teh območjih sveta je zgodovina izjemno pomembna, bolj kot druge bi rekel. Zakaj to govorim? Zato, ker moja teza je in sem me tudi podal v svoji knjigi in tudi na še nekakšnem na drugem mestu, ko so mečani enkrat napadali Irak, torej ni Jaz se s tem s Hanu ne tem, da bi se Iračani tako zelo inotno proti okupatorju obrnili, ker se niso tako zelo inotno obrnili. V tem smo diskutirali precej vroče, ko smo za avtom potovali sem. Lepo vas prosim, to so zelo diskutabilne teme, ampak jaz svoje argumente dam na mizo. Namreč marja taklit, marža taklit pomer, ver posnemanja, verjetno so vam ta malce tuja, ampak te šiiti, ki živijo v Iraku, šestih, 60% to so šiti dvanajstniki, te šiti dvanajstniki so pripadniki pravne šole v Suli, tekaj tudi v Iranu večinoma, to je večinska šijitska dvanajstniška pravna šola in ta pravna šola pravi, da se mora vsak šijitski laik, navaden vernik, mukalit izbrati tistega mučtahida, Tahida, to je tistega člana duhovščine ki se mu najbolj učen, in ta član, duhovščine, ta Mučtahit, dobi oznako Marja Atakliti, ver posnemanja, ker ga, šiti začnejo, ker ga začnejo posnemati. Homeini v Iranu je bil Marja atakli, torej ver posnemanja za iranske šijite. V Iraku pa je ta status dobil prav gotovo, to je pa ne zagibno Ali Asistani. Ali Asistani, veliki ajatola, torej Marja Atakliti imajo taj izraz Ajatola Luzma, velike ajatola. In tam Alja Sistani je na tej zgodovinski prelomnici, ki jo je pomenil, pomenil ameriški napad. Torej, izgleda, da je razmišljalo zgodovinsko strateško. Skratka, hočem reči, če malo simplificiram, se seveda je ta napad američanov na nek način okrepil v neki, v neki misli, da bi se morali upreti napadu. Vendar le pa so v šitskem taboru, pravledo, prevladali na čelu s tem sostanjem teza, da je to izjemna zgodovinska priložnost, da šijiti spremenijo svoj stoletje deprivilegirani zgodovinski položaj. In šijit, med ko se je sunitski upor, začel že zelo k malo proti Američanom, se šijiti nikoli zares niso začeli zelo množično opirati z orožjem. Moktada al Sadar je aprila in avgusta 2004 sicer začel nek vojaški upor, ampak je sam si stani v Alijev Mošejova v Nadžafu, avgusta 2004 prišel in usta upor. Zdaj pa, zakaj, zakaj veste pa tudi, da kako katastrofalni destruktivni napadi so se začenjali našiti, da samo Morelski so Torej, treba treba spet kanček zgodovine poznati, namreč uh, muslimanski svet je bil v svoji zgodovini trikat izpostavljen hudim zunarnim napadom. Prvič, križari, to vsi poznamo, kolega odprl to temo približam, križari, Se pravi, med, med 11. in 13. stoletjem drugič Mongoli. Mongoli, to je treba poznati. Mongolske invazije. Vi morate vedeti, da muslimanski islamski svet, ko danes govori o svoji slavi, to slavo išče predvsem v velikem a abasidskem kalifatu. To je bil kalifat, ki je imel sedeš, kot je torej že rečeno, o Bagdadu med leti 750 pa 1258. V tem času je islamski svet dosegel svoj vrhunec svoje ekonomske, znanstvene in pa gospodarske moči. To je čas, ko je bil islamski svet nedvomno briljantna civilizacija, superiorna zahodni civilizaciji, ko je al Mamun, kalif al Mamun v Bagdadu 830 postavil Bait al hikmo hišo modrosti ki je bila za, če dopustite izraz aleksandrijska knjižnica ki jo je Aleksander Veliki v Aleksandriji, to je bila največja izobraževalna institucija starega sveta. To je Baitul Hikma velja za drugo najpomembnejšo institucijo. In muslimani, to torej s tem sami, v tem so sami Almagistanjem zadnjih govorila, muslimani so v maršičem grško racionalistično mislu ohranjeni nadal naprej zahodov. Skratka hočem reči, za sunite je precej za sunite je ta bagdadski abasidski kalifat pomemben. Mongoli zrušijo ta kalifat, to je izrazita travma. Ampak soniti, sonitski zgodovinari, tisto kar hočem povedati, večkrat obtožujejo šijite, da so povabili Mongole k temu, da naj Bagdad zavzamejo, da so povabili Džingiskanovega vnuka Huleguja, torej da je zasedel Bagdad in po najbolj konzervativnih ocenah 200 tisoč prebivalcev Bagdada pobil. Skratka stigma kolaboracije se vleče od 13. stoletja naprej. In zdaj v novem kontekstu se je sam budila in sam Saddam Hussein je že aprila iz skrivališča začel govoriti, tako kot so šiti, pomaga zločincu kolegoju, tako so zdaj zločincu bušu. In se ta kolaboracija se je seveda spet revitalizirala torej. In je bilo mnogo lažje pričakova, v tem kontekstu se bo začeli napadi na šite. S tem, da v solnitskem svetu proti šitom dejansko vlada neka velika, velik predsodak, torej, da so najmanj heretiki, apostati, tudi kolaboranti. Tako da to moramo upoštevati, skratka objektivno je bilo spostavljeno stanje, ko je obstala velika verjetnost, da je prišlo državljanske vojne, kakorkoli temu rečemo in dejansko Torej, še danes vidimo, da kašnih kakšnih hudih napadov prihaja še danes v Bagdadu. Zdaj, e ja. ne še hvatila nekje, da Samo, nekaj, čakaj, pa dole. Jaz sam dajela poslovno da je je To Zdaj, da je so tam. da je velik države, pričanje vrnali, bili da Znamo, še kot drugo vprašanje, tako da bomo pa... Na zadnji sem raz ne? da Ja, je. V cena je je jedena to, kar je tako, kar je tako, se, da se je, da se tam nadej, se Uh, jaz bi najprej se še navezala nazaj, pa boste še vedno pa dopolnila, ampak glede na to, da smo humanisti in da se ne bi uh, prepirali, mogoče lahko probam tudi uh, s tem argumentom, če je um, Sartre, ki je pomenil svoji zgodovini, če je Bertrand Russell, ki je pomenil svoji zgodovini, je skupaj sta leta 1967 stanovila Rasel tribunal proti vojnim zločinam CTA v Vjetnamu, iz katerega je nastal Brussels tribunal leta 2004, 3, 2004. Štiri, 2004 v katere, katerega del je Hana Albayati, v katerem je bil Derrida do svoje smrti, v katerem sedi Wallerstein in v katerem je celotna ne vem, vredno kdo manjka, celotna iraška intelektualna javnost, ki je dostopna ali prek interneta, ali je v Evropi ali kjerkoli dostopna. Brussels tribunal je edino telo, neformalno v bistvu NGO varijanta, ki v Bruslju poroča Brussels ime dobil iz Raslovega tribunala, ker ima danes sediš v Bruslu, je pač Brussels tribun tribunal. To je edino telo, ki zbira vse informacije, ki išče uh, uh, prek različnih virov in poskuša daje odkredibilna informacija in ki redno poroča uh, Evropski komisiji in drugim mednarodnim inštitucijom o uh, zločinih, ki se dogajajo v uh, Iraku. Tako da uh, prva stvar, sem se mi hotela da Irak ni uh, prvo bojišče, zreda, kjer se dogajajo kakršnikoli zločini, grozodejstva in tako naprej. In uh, tudi uh, ta pravni boj ima uh, desetletno tradicijo, ki bo šla verjetno tudi naprej. Druga stvar, ki se mi je porodila kot zelo pomembna informacija, ki je sploh nismo spregovorili, je, in škoda, da ni to kakšen Iračan, ki bi to bolj legitimno predstavil, Iraške družine niso homogene v smislu suniti, Šijiti, Kurdi. Iraške družine kot muslimanske družine so ogromne družine, sami tudi sase, recimo, na predstavitvah povedal, znotraj njihovih razširnih družin je tretjina Kurdov, ne vem, ne, tretjina šijitov, tretjina sunitov. Premalo smo povdarili, Irak je bil sekularna država in te identitete so zagotovo živele in prijmo še zelo lepo prikazo, v katerih obdobjih in kakšno vlogo je imela ta recimo identitetna, verska in tudi sicer politika. Um, ampak boste najdi tudi v tem zborniku vrsto iračanov, strokovnjakov, politikov in tako naprej, ki razlagajo, da jih te identitete niso omejevale pri razumevanju Iraka kot, kot sovrejne skupne domovine in tako naprej. Um, naslednja stvar, mečkem bom skakal, ampak veliko teh nekih asociacij se je uh, odprlo, je, da mi pozabljamo, da v Iraku sploh ni zares samo ali pa večinsko vojska iz ZDA. V Iraku imamo periferne vojske iz Hondurasa v prvi meri, iz Salvadorja, kje so se zgodili zločini, kot vemo, po drugi svetovni vojni. Te države so se poskušale osvoboditi imperializma, v Hondurasu so, so bile še 72. leta, 92. leta v bistvu Salvador velja za zadnjo državo, ki je končala hladno vojno. In tam si vojna končala leta 92. In pa tudi veste, da so imeli zaradi dolge zgodovine vojn tudi dobre borce, ki so danes v Iraku za to, ker v ZDA poskušajo dobiti ameriško državljanstvo in koliko grejo v Iraku, oni dobijo ameriško državljanstvo. Ne vem, če poznate zgodovino pinočeja, če poznate vojne uh, uh, režime, vojaške režime, izginule v Latinski Ameriki in tako naprej, ti ljudje, ki so že v preteklih desetletjih delali ta v Latinski Ameriki, kot primer, so danes v Iraku, ki so plačana vojska, nekateri so kot uh, državljani ZDA in tako naprej. Tako da, Ja, recimo Salvador ma itak eno tretjino svoje populacije v ZDA kot migrantov, ki pošiljajo dohodke in Salvador v bistvu preživi samo zato, ker migranti pošiljajo dohodke. Zdaj pa, latinosi vseh vrst so zadnji rang, kot pravi Huntington clash, civilizaciji, ne, latinosi so tam kot neke vrste, ne vem, romi v Evropi ali pa v Sloveniji ali pa kaj sem, jugoslovani, evo, delavci v pod, gradvenih podjetjih v Sloveniji. In Zato so pripravljeni spred se v kateri okoli služba, ki je plačena in pre katere legalizirajo svoj status in vojska je v tem sem Tako dobro, to, to je bil ta argument, ki sem ga hodila še uh, uh, povedati. Zdaj pa ne bom pametovala, ampak tudi to težko vprašanje bi vse en rado odgovorila. Uh, jaz sem naredila recenzijo Nobelovega nagrajenca njegove knjige, ki jo je napisal skupaj s harvartsko uh, profesorico. Uh, in sicer um, Jozefa Stiglica za ekonomijo nagraje, na kuče celo vodo Svetovno banko, da on se proti temu. On dokazuje in svojo autoriteto zastavlja za to, da pravi, da mora uh, v bistvu, da mora vzaj da vsak v katerem koli možem trenutku zapustiti, ne samo Irak, tudi Afganistan, ker študije, ki sta jih s kolegico, naredila, kot ekonomista in prekaterih dokazujete da uh, Bo to najdražja vojna, ki se dela na podlagi kreditov, ki niti niso večinsko pridobljeni znotraj ZDA uh, in uh, glede na vse žrtve, uh, ne sem stroške, ampak žrtve znotraj ameriških sil in britanskih sil, zkratko gledajo zelo, recimo etnocentrično ali pa egoistično, uh, dokazujejo, da bo to škoda, ki bo absolutno zlomila ameriški imperij, če gledamo z te Wallerstein, Wallersteinove perspektive, se pravi uh, uh, c, um, c, centra uh, kapitalizma. Uh, skratka, in on svetuje, da se Amerika omakne tako in tudi, če se omakne takoj, to pomeni, da van ven leta 2011, ne, to ne pomeni, da izgrabimo orožje, ampak začnemo se umikati zdaj, da pridemo leta 2011 v celoti iz... Iraka, kar pa bo skupaj z stroški v Afganistanu predstavljalo, zgodemo povedati, ker sem na te številke ne spoznam, 8 kaj, biljonov, uh, od 5 do 8 biljonov dolarjev posojil. On pravi, če bi če, uh, uh, ameriška vojska ne bi šla v Irak uh, v napade, bi imeli vsi iračani do let, 75 let naprej, v celoti plačeno pokojninsko in socialno Zapravo, potem 70 let, če ne bi rado sploh blagajno vlagati nič, ne, ker hkrati pa, sem še s tem bom zaključila, je pa uh, v bistvu ta blagajna najbolj obremenjena ravno zaradi invalidov uh, in zaradi težav, ki jih ljudje s sa, sabo iz uh, vojne kot posledic postromatskega stresa, o čem je tu ogromno piso Medar, škoda, ga ni z nami. Uh, Medar tudi dokazuje, da če se ne motim, prek 40 odstotkov ljudi, ki se vrnejo iz vojnih žarišč v Ameriki, Bi v bistvu trpi takie drugačne posledice in morajo biti ali invalidsko pokojenje, in pa morajo prijemati socialne uh, pomoči. In to je velik strošek za ameriški budžet, zato ni čudno, da ko je uh, Irak, uh, ko se je začela vojna v Iraku, prva stvar, kar je rekel Bush, je rekel da bo poskušal privatizirati oziroma Social, politiko socialnega varstva nekako umakniti iz svoje države in takrat, če se spomente, je celo znižal davke za najbogatejše VZDA in hkrati ljudi pozval največ kupujajo, da bodo s tem dvignili proračun VZDA, ki pa ni bil sposoben sploh zares začet vojne. In zato, če se zdaj vrnem in zdaj bom res končala na tisto prvo točko, ko sem nekaj sem presenečena, ko sem ugotavljala, da Američani niso primerno sploh opremljeni vojaško za operacije, to s tem sem začela, če se spomnite. Nič čudnega, ne? če ni bilo dovolj denarja, da bi proizvedli dovolj municije, da bi imeli uh, lahko in v Afganistanu vojno in v Iraku in še sposob drugo, kjer so danes uh, uh, američani prisotni. Ne vem, če želiš Ja, tam je bilo še neeno neodgovorjeno vprašanje. Kaj te gre za? opisuje zadevo. Zdaj, tudi je bil, se je relevant, tudi dva rečlana Mislim, da je tako in gre za kontroli režave ene, druge. In uh, jaz nam je več tako, če gleda ki se mi to dobro vstih srejst. To obočno več vrame, kdo je vse to pozvala na kak za lesi način resnice uh, pač, Tega, država, ta kako se, vzvali, no, se vzvali, dvojska, recimo, materije. To, to ali se izmedo, nekaj vzvali, nekaj vzvali. Torej, jaz sem tudi zelo natančno prebral to knjigo in na tist, kar se mi zdi vredno konceptualno podarti. Torej, Kleinova dober upiše te primere, ki kažejo, da vendarle, da, da je, Aha, ne bom kar tako. Konceptualno, torej, v tem smislu, da bližnji vzhod in pa vse musimajski svet, tudi se navezno tisto, kar sem deloma že govoril, torej je en sui generis moče sveta, eno zelo posebno moče sveta v tem, da je morda tisto moče sveta, ki, ki se najbolj upera globalizaciji zahodne modernistične paradigme po pravim zahodne modernistične paradigme, to seveda implicira oziroma vključuje tudi neoliberalno ekonomsko teorijo. In klanova to zelo dobro oziroma močno povdarja, torej, da ker je bližnji vzhod nikoli se zares ni hotov zares up, torej, odpreti tej ekonomski teoriji, ki podarja, ki podarja trojček, kot veste, torej, vašingtonskega konsenza, privatizacija, deregulacija, dramatično znižanje socialnih izdatkov. Torej, ker se bližnji shod nikoli ni hotel zares odpreti, potem mislim, da je eden od razlogov za na Irak, pola komenene nafte, pa rekel bi tudi glede strateškega interesa Izraela, tudi ta, da se na nek način, da je ta administracija hotela usilti prek Iraka celemu arabskemu svetu to neoliberalno doktrino. Zdaj pa, to bi rad povdaril, da muslimanski svet je po svoji, po svojem, tistem, kar sem že rekel, po svojem ontološkom, epistemološkem in pa to je pristopu glede vrednot, popoln nasprotje te neoliberalne doktrine. Tarik Ramadan, torej znameniti, znameniti filozof, švicarski filozof, ki velja za enega od najbolj vplivnih oseb, sto najbolj vplivnih oseb na svetu, v svoji knjigi povdarja, da je neoliberalna ekonomska paradigma popolnoma nezdržljiva z islamsko ekonomsko paradigmo. On celo pravi, da je neoliberalni svet je alam al harb, svet vojne in da muslimani nikoli ne bi smeli zares pristati na to paradigmo, ampak da imajo poslanstvo v svetu boriti se proti tej paradigmi. O čem govorim? Ta paradigma, če malce poenostavim, je izvorno kapitalistična paradigma v smislu, da povdarja, da bo, da, je, da v ekonomiji more vsak, torej, da je individualistična paradigma, zahodna paradigma. ves kapitalizem od samega začetka, ko je kapitalizem nastal in ko se je ekonomska znanost razvijala z, uh, džo, z uh, Adamom smisom, The World of Nations, je bila plasirana teza, da posameznik, ko se bo boril samo za svoje sebične individualne interese, bo preko trga s tem koristil vsem, celotni skupnosti. Torej, izraziti individualizem. Torej, jaz v njeni knjigi vidim predvsem tezov v tem, da se, da neka doktrina oziroma neka politična opcija hoče šokom doseči neko krizno stanje, v tem kriznem stanju naj bi se veliko lažje ujelavljale neoliberalne doktrine. Kako da? Približujemo se, žal, koncu naše stranke, gospod je na vrsti, to je pa že aves, pa bomo morali imeti. Če eh, dopolnje vprašanje pa odlovor, no, pa, ja, to misli, da je pa pa je vprašanje imel, ne znam Kolega v Siliu, pa Iran, ne. Zakoliko jaz poznam situacijo američanom in njihovih zaveznikov, kak so v Iraku, v Siriji, ali Iranu, definitivno mislim, ne. ne bi spelo, ker je v bistvu ena od eh, razlike od eh, Iraka, in Da, naprimer, Iran prvo, prvo je tako, tako veliko razmita država, kot je bil Irak tako pred e, vazdjevo vojačkov o ljudje so v bistvu drugače motivirani, e, na recimo. E, e, Irako je tudi ogromno, jer samo obloke so še tako e, vnodu da se sa dama, da so nekateri celo videli potem e, e, nekaj predstavljati rešitev pri s vsešnimi jameni, srednjanskog potja, miličani, prišli. Ne, jaz pač situacije moram povznam, ker je iz Sirije. Ne? In jaz vrem pač, je situacija teh džavah, recimo, v teh državah, da če pogledamo v tam je tudi diktatura, pa ljudje so tudi ne zadovoljili, ampak se je zdaj več in tako kritična, kot, kot je recimo in kuri. In tu tem tudi, tem, tudi, tem tudi veliko bolj zmento borili za svoje Iraku sami pripadniki takrat sil imeli bi morali tudi ja, jaz bi to rekel, ko ste šite omenili sami ste dobro upisali, to torej razdeleno šita s tem, da ste različne šijitske ločine. Jaz bi to rekel, da ko govorimo o Iraku se premer zavedamo, da torej sem se sem že da gre za šite 12 -nike. In uh, Iran je navadno obravnavati kot iranska, kot šitska država Par excelons oziroma kot sveto v mesto Par excelons, omenja se predvsem kom zadnje čase. Ampak treba je vedeti, da iz vidika dvanajstničkega šiizma, zakaj se ti ljudje dvanajstniki imenujejo? Zato, ker sledijo, ker ti dajo posebno težo dvanajstnikim. Od teh dvanajstih imamov jih je sedem, pa sedem vezanih na Irak prvi, tretji, sedmi, deveti, deseti, enajsti in ne ena zadnje tudi dvanasti, ki še danes najbi bil v skrivanju živ, pa ne viden človeškim očem. Hočem reči, Irak je iz tega vidika bistveno pomembnejša država kot sami Iran, ima enega samega, imama, osmega, alija Ridov Mašhadu. S tem, ko so šiti v Iraku začeli po ameriški okupaciji prevzemati oblast, so vse šite po celem svetu motivirali k političnemu dvigovanju glave. In to, kar se ujemno dogaja, zajditi na severu, to je že posledica to, kar se v Libanonu s Kezbolahom in tako naprej tudi. Drugače pa, kar zadiva posebne operacije v Iranu, uh, Iran je drugačen od Iraka o tem, da 85-90% prebivalstva pripada dvanajstniškem ušizmu, O tem je več in manj homogena država. Ni pa homogena kar zadeva etnično sestavo. Samo 50% prebivalstva Irana je perzicov. Mate pa štiri milijone kurdov, 8 milijonov azerov, tudi Ali Hamne je azer sam, obstoječi duhovni vodja, baluči na jugo vzhodu in pa nekaj, kot sem že omenil, orapcev v Huzistanu. In Američani, torej javna skrivnost je, niti ni več skrivnost, da američani že vsaj tri, štiri leta izvajo specialne operacije v Iranu preko teh ne, perzijskih, ne perzijskih držav, držav, entitet. Ja. Torej, kar zadeva pa te demonstracije, jaz bi rekel, da je zelo kompleksna ta slika, ne? Da, da celo, da se intelektualci vrhunski ne strinjajo. Torej, Žižak, Žižak je govoril o tem, da ne drži te, teza, da za demonstracijami proti Ahmadinežadu, torej, stojijo tudi neke zahodne strukture. Torej, tomaš Masnak se mi zdi predvsej plauzibilen, ko pravi, da vsekakor vsaj posredno stojijo. Sami bi pa rekel, da ko ti predvsem mladi demonstrirajo pa srednji sloj, ne? tisto, kjer vidim neko, a veste, kjer vidim en, en potencial za izvršitev je to, da ko je bila iranska islamska revolucija izvedena, je bila izvedena na podlagi neke popolnoma nove paradigme, te islamske paradigme nove, ki jo je celo Mišef Oko, ki je bil po iranski islamske revoluciji v Iranu, občudoval in je govoril, da je lahko predstavlja uh, antipod zahodni razsvetljenski paradigmi. Ampak od takrat naprej, torej od islamske revolucije je zdaj že 31 let. In mlajše generacije vsekakor teh idealov ne čutijo več tako, kot so jih takrat iranci čutil. In te mlajše generacije, kot dogotavljajo sami iranski avtori, so veliko bolj zgojene v tem konzumizmu, v konzumistični kulturi. In torej z tem, prek te konzumistične kulture interneta, posredno zahodne strukture lahko mladim Irancom pravijo, pa zakaj za Božjo voljo se ne vtresete teh nekih anahronističnih, retrogradnih struktur, ki vas silijo v neko skupnostno etiko in tako naprej. To sami naredili, ne američani da sami ja, to Če smem še tako rekla, če gledamo povazovanje Rusije, Venezuele, Kitajske, pa Irana na teh političnih nivojih, pa tudi kar zadeva vojske, opreme vojske, um, se mi zdi, da, da bo Iran verjetno ali pa lahko popredstavljal tudi vprašanje perifernih držav proti združenim državam oziroma proti centru uh, kapitalizma pri naslednjih zaostrovanjih. Ker na nek nač način, uh, uh, tudi če ste gledali zadnje diskusije o razvraže, jedrskem razoroževanju, ZDA in ostalih velesil Indije, Pakistana, Kitajske in seveda Iran ni bil zraven, ki ne sodeluje. V bistvu ZDA, ki imajo daleč največ jedrskega orožja skupaj z Rusijo, pogojujejo države, ki imajo neke potencijale, da bi sploh pridobile jedrsko orožje in tiste, ki mora biti že nekaj imajo. Ne? In s tem, da same pristajata na nek pogoj, da se bosta delno ali pa do polovice razvorožili, s čimer še zmeraj lahko cel planet pošata nekam. Ne? Tako da te igrce so zelo nevarne in um, zanimivo je, kdaj se pojavijo. Ne? Obama mogoče prve pol leta ni govoril o tem. V zadnjem letu so že zelo intenzivne diskusije in vedno se postavi problem, da Iran ni zraven, da noče sodelovati in da predstavlja problem za mednarodno skupnost. Ko bomo pet let poslušali take igrice, naj bomo na koncu pripravljeni na to, kako smo bili na Irak, da se bo vojna začela. Um, Potem sem reči še to, glede te naivnosti medijem, ker res, po eni strani tako banalna, ampak po drugi strani nas pa res gro, groza, gromozansko zavajajo. Jaz sem bila živi ščit v Iraku, kar sicer ne rada poudarjam. In absolutno v tistem času, v januarja, februarja, ljudje niso podpirali se dama ampak so bili izneval dan na ulicah zato, ker niso želeli vojne, ker mi rečemo prva zavivska vojna je bila leta 1990, pa pa pozabimo, da v so imeli uh, uh, neprestano bombardiranje na jugu, tudi na severu v nekem obdobju, da je bila v to pletena tako Britanija z države kot Francija, ki se je kasnejo omaknila in tako naprezkladka. Gre za neke periode, ki so kričani na lastni koži doživeli in zato se vd. so vsi demonstrirali pred uh, temi operacijami proti ofenzivi ZDA in v bistvu lagali, da podpirajo Sadama, ker so hoteli preprečiti vojno. In v tistem obdobju so New York Times, CNN, BBC, vsi, ki so bili v Iraku, govorili, ne moremo najti enega iračana, ki ne želi ameriškega posredovanja v Iraku. Dnevno pa nisi mogel po ulici hoditi v kodina, sprotovalo ameriški intervenciji. Oni so rekli, tudi, so rekli da stoprocentno podpirajo Sadama, če prav to je bilo v bistvu kolektivna laž, bi jaz rekla. Tako da, ja, dejansko se to dogaja znotraj medijev. Jaz kjerkoli po tretjem svetu sem raziskovala in to počnem deset let, terenske raziskave v kolonialnih, perifernih državah, ki jih je kasneje dotok imperializem, danes pa ne v liberalizem, enostavno je tok črno-bela, v bistvu resnica in laž. In tisto, ki jo mi vidimo, je navadno ni realna s tem, kar se na teh območjih dogaja. Tako da takrat smo aktivisti zasedli in CNN in New York Times in zahtevali, da začnejo objavljati resnico, da, pač dnevno, da so ulice Begdade polne demonstrantov proti ofenzivi v Iraku in do neke mere je to celo prišlo v medij, ampak verjetno se v Sloveniji, pa tudi v Morski Evropi in tem nič slišalo. Ampak hočem reči, da morali biti kar veliki napori vloženi, zaradi tega, da se sploh Postavi pod vprašanje nekaj, kar je za resnično, pa zelo malo, da bi bilo resnično. Spoštovano, mm. kako ja, se je zelo žal, da že vidim kaj se dogaja, tudi in Pokorijo to, da je to, da je vse najmanj zanimivo. skupina že praktično čaka, da zasede ta prostor. Uh, Pa seveda vabljeni ta, ker bomo zdaj čas da se